Frimureriet är ett slutet sällskap med 6 miljoner medlemmar världen över. För att bli frimurare krävs att man genomgår en ritual där man under strikta och formella förhållanden med en ögonbindel för ögonen och ett svärd riktat mot hjärtat avger eden om tystnad. Men om jag på minsta sätt skulle bryta detta mitt löfte så samtycker jag till att min hals må bli avhuggen. Mitt hjärta utrivet, min tunga och mina inälvor må slitas ut, samt att allt detta kastas i havets avgrund. Min kropp bränns och min aska blir utspridd i luften, så att ingenting av mig och min härkomst må återfinnas bland människor eller frimurare. Den blivande frimuraren avger eden i tron att det endast gäller en kunskap, det symboler och det ritualer som förmedlas bakom frimureriets stängda dörrar. Han avger eden ovetandes om det monster som utnyttjar den för att dölja sina brott. Genom att ålägga brotten med frimureriets stämpel så blir det brotten då en del av den hemlighet och det tystnadslöfte som alla frimurare måste försvara, oavsett vad de själva tycker om det. På bilden ser vi dörrarna till Marys kapell. Världens äldsta frimuraloge och enligt vissa även frimureriets vagga. Den som önskar tillträde till frimureriets lokaler samt att ta del av de hemligheter, den kunskap och det nätverk som frimureriet lockar med måste först underkasta sig i brödraskapet och ge sitt samtycke till att dödas ifall han bryter löftet om tystnad. Det är priset man måste betala för att bli en del av klubben. Ovanför ingången till Marys kapell finner vi denna symbol, Salomons stora sigill, frimureriets stämpel. Från England har frimureriet sedan spridit världen över, inte minst till Nordamerika där haft en central roll i skapandet av USA. George Washington var en av USAs grundfäder och senare den första presidenten, likväl frimurare. Hans ansikte återfinns idag på framsidan av dollarsedeln. På baksidan finner vi USAs stora sigill, som består av två symboler. Den ena är en bald eagle, och ovanför dess huvud finner vi tretton stjärnor arrangerade som Salomons stora sigill. Den andra symbolen är pyramiden med det allseende ögat. Under den står det skrivet det stora sigillet. För frimurare är det stora sigillet Salomons sigill, det vill säga en cirkel med två trianglar. Här har vi nu istället en cirkel med en triangel, pyramiden. Den andra triangeln saknas, så vi ritar dit den för att färdigställa det stora sigillet. Resultatet blir då som ni ser en sex stjärna som pekar ut bokstäverna M-A-S-O-N samt det allseende ögat. Så där det står det stora sigillet. Där sätter vi Salomons stora sigill och får detta eleganta anagram för frimurare. Runt pyramiden står det skrivet Anuit Coeptis. Novus Ordo seclorum, vilket översätts till Det främjar vårat åtagande en ny världsordning. Min fråga är nu vad det betyder för demokratin att många makthavare folkvalda såväl som privata svurit tystnad och lojalitet gentemot dolda sammanslutningar som folket inte har någon insyn i och varför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 delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Qibon. Idag så är det måndagen den 3 november 2025 och vi samlade jag Martin så vi på Patrik och idag har vi även bjudit in Daniel från Stockholm. Välkommen eller välkomna. Tack. Ja. <laughs> då... ja, kul, kul att ha dig med Daniel, du är en eftertraktad mm. röst i de här sammanhanget. Det är många som önskar att du ska komma tillbaka och säga... Klokheter som du brukar göra. Alltså. Ja. Välkommen. Tack. Ja, vi får se hur det går idag. Då. Mm. Ja, och idag så hade vi tänkt att behandla några artiklar till som jag valt ut ur tidningen Nationen som skrevs av Elif Eriksson. Och det har ju varit ett tag sedan vi gjorde ett avsnitt med de här artiklarna och det har väl lite beror på att det har varit svårt att få folk att läsa in de här artiklarna så att dels så kommer det för att den första artikeln är inläst av Linda men den inläsningen gjorde hon för lite över två år sedan och sen var det meningen att hon skulle läsa in några till. Och då blev det liggande och då tänkte jag att ah, men jag kan nu kanske be någon lyssnare att läsa in. Och då var det en lyssnare som nappade och han läste också in. Och till slut så blev det att han efter ett halvår läste in en artikel och sen så hade inte han tid eller möjlighet. Och ja, man får väl förstå om de här artiklarna kanske ses som lite kontroversiella. Att man inte vill sätta sin röst på dem då om man inte tidigare är uthängd eller inte har något att förlora. Så att till slut så, då, så har jag satt mig själv och, och, ner och läst in resterande artiklar sen då, så att då får ni nöja er med min, min röst. Men vi har i alla fall material till ungefär fyra avsnitt till inklusive det här då så jag tänkte att man kunde bjuda in lite olika paneler och sådär eh, som diskuterar de här artiklarna. Eh, beroende på vad det är för ämne. Nej, sen är det, ju, det är ju svårt att läsa in sådana här artiklar när det är ett gammalt språk. Ja, det är svårt att läsa in de ting jag och speciellt när det är ett gammalt språk. Och göra det snyggt och flytande utan att stalka sig liksom. Så det hedrar åt de som har tagit sig an det. Mm, verkligen. Vi kanske, kanske ska testa med en sån här AI, Man vi kan ju prata lite konst. Ja, jag har faktiskt testat det, men i och med att det är så gammalt språk så blir det ofta fel och det tar mycket längre tid att sitta och korrigera texten så att a läser rätt än att faktiskt sätta sig ja. själv och bara, bara läsa in det. Mm. Så att jag har gjort en tagning och så får det bli lite som det blir så här. Det är ju ingen proffsinläsning men det blir i alla fall ett avsnitt gjort och ja, förhoppningsvis så talar innehållet för sig själv då. Mm. Mm. och eh, ja sen sist eh, har ju du och jag Patrik varit på ett, eh, ett föredrag igen ställt lite frågor ja, ja. och eh, det var den var i oktober ska jag säga, den eh, torsdagen den 9 oktober så hittade vi ett föredrag eh, som en Ulrika Andersson från SOM-institutet eh, höll då som handlar om yttrandefrihet. Och eh, den text som gjorde, lockade dit oss eh, löd så här: då. Den svenska yttrandefriheten värd att värna. Eh, för alla flesta är det självklart att fritt få säga vad man tycker och tänker. Men yttrandefriheten är inte absolut. Den får begränsas med hänsyn till exempelvis rikets säkerhet och enskildas anseende. I tider av oro höjs bland annat röster för att göra det. Var går gränsen och vilka konsekvenser kan det få för demokratin? Ja, så att vi gick ut dit och lyssnade på det här föredraget och hon fick faktiskt några kniviga frågor där som vi har på band så de tänkte jag att du lägger in som eftermaterial så att lyssnarna även får, får ta del av det här då. Men kontentan var väl att man ville väl stråma åt mer eller att vi inte kunde som medborgare inte kunde behärska oss de här, när de här fria medierna har kommit då att man kan kommentera fritt för att det var mycket lugnare förr tiden då, då kunde man ju skicka in en, eller man, man kunde låta känslorna um, lugna ner sig lite innan man skrev in en artikel på hennes argument men, men jag konfronterade henne med att det var ju inte säkert att, att en artikel kom in i tidningen på den tiden då uh, även om man hade lugnat ner sig innan man skrev den här då med tanke på samhällsutvecklingen. Mm. Så, ja. Och du fick in en bra kommentar i slutet där om vilken eh, eh, moderis eh, demokratur ja. Ja. Så, nej, men det är väl ja, lite. Det... Ja, ja det är, det är lite när man ser hur på spiken många som sa saker för länge sedan Liksom, eller hur, hur deras texter och tankar så väl kan beskriva vår tid. Liksom. Mm. Som vill jag Jo. Precis. Ja. Daniela, vad har hänt på din front sen? Sen sist du inte varit med på ett tag nu här. Nej. Jag vet inte om jag har. Så jättemycket nytt. Uh, jag har väl läst uh, någon bok om frimuroriet och lite om historia av uh, Silas Speaks en av hans böcker som han har släppt uh, Rise and Fall. Uh, så att uh, ja det är väl ungefär det tror jag som har med de här sakerna att göra som uh, jag kikat på på lite litegrann. Mm. Ja. Ja, har ni något mer att säga eller ska vi dra igång första ljudklippet tycker ni? Ja, kör på. Kör mm. Ja, då kör vi igång det här. Artikel ur tidningen Nationen. Fredagen den 15 mars 1929. Sidan 1 och 6. Den stora åsiktsstriden. En sats som man ofta får höra predikas av våra moderna samhällsförbättrare och statskloke är den. Respekt för andras åsikter. På ett sätt kan det ligga berättigande i detta krav på aktning för medmänniskornas övertygelse och åskådning. Det är ju icke-människan givet att fälla några absoluta domslut över sin nästa. Därtill är hennes syn allt för begränsad. Men detta får ej hindra henne från att taga upp striden mot ondskan och lögnen i denna värld. Får ej förleda henne att av missriktad pietetsfullhet skona härarna därav endast därför att de sina vill sina villoläror för religiös övertygelse striden gäller visserligen ej individerna så som sådana, utan dem i deras egenskap av redskap åt de onda makterna dessas inkarnation som det måste vara varje ansvarskännande medborgares plikt att av all kraft bekämpa till oskadliggörande av deras olyckliga inflytelser i samhället. Därför låter det sig icke försvaras när de som strävar för en sann och rättskaffens ordning böjer sig för de enträgna maningar till respekt för andras åsikter som idag från alla håll ljuda. Det innebär dessa humanitetskrav i själva verket endast en uppfordran till kapitulation. Det är en falsk filosofi som hävdar alla åsikters lika berättigande och lika värde. De negativt syftande, förstörande idéerna kunna ej till sin valör likställas med de positiva uppbyggande. Den begreppsförvirring man finner på detta område är otrolig och visar hur långt vi numera i själva verket avlägsnat oss från förnuftets och samvetets banor. Medan de skapande idéerna havar sin varelse i ljuset verkar de destruktiva alltid i mörkret. De sataniska spekulationerna åsyftande mänsklighetens ofärt och undergång i Ragnarök till favör för gudlöshetens makter är och ovillkorligt hänvisade till dunklet därför att det, blottade inför människorna är och dömda till misslyckande. Till människorna vill jag i verkligheten ej låta sig ledas av lögnen som de hatar och avsky. Så som ett avgrundens verk. Så visst som en utveckling till mänsklighetens fromma endast kan ske i sanningens tecken. En utveckling som ger rätt åt alla. Så är och vi också i vår tid hänvisade till att skilja mellan gott och ont. Och att icke oberoende av valören värdera allt lika. Kravet. På resande av en skiljegräns mellan det ena och det andra slaget av idéer, åsikter och gärningar framträder även för varje dag med allt större styrka och kan snart ej längre negligeras. Ty vi är och komna till den punkt i den världshistoriska utvecklingen då det stora avgörandet ska ske antingen det goda eller runda. Ska tillerkännas härskarplatsen och bestämmande rätten i denna värld då alla skulle hava att ta ställning till den stora frågan. Redan under sin tidigaste tillvaro, så som folk, slöt det gudlösa judar förbund med underjordens makter i sin strävan för alla de andra folkens tillintetgörelse samt upprättandet av ett judiskt världs-självhärskardöme. Utstyrd i fåra kläder, gick ulven ut på vandring i världen för att lägga det inte tontanande folken under sin klo. Ingen städes uppenbarade han sig i sin rätta gestalt, Överallt spann och verkade han i dunklet, reste folken i förödande inre strider samt förvillade dem medas sin bländande destruktiva ideologi. Under inflytande härav befinner sig idag all världen. Härskandet över guldet banade vägen för den judiska maktutvecklingen i lögnenstecken. Även Sveriges folk lyckliggjordes med den nya frihetens era. Och så här har vi sedan lång tid tillbaka att bevittna den rasande kampen mellan de avjuda i söndring brakta olika folkklasserna om ett otal idéer och åsikter. De flesta svenskar. Lät att engagera sig där i utan att reflektera över saken. Men en var kräver respekt för sin åsikt. Och den som dristar framträda och säga sanningen- rörande hela denna åsiktsstrid- denna vansinnets kamp om fingerade värden och luftiga påhitt- stämplas strax som mer eller mindre sinnesomtecknad- ömkas och utskrattas för sin bristande goda uppfattning. Men det som håna har aldrig gjort sig mödan närmare begrunda halten av de åsikter och idéer de så yvas över och presenteras så som sina. De har kritiklösta namnat dem av sina respektive partier och partiorgan Antingen åsikterna må röra sig på höger eller vänster om man behagar kalla dem moderata, liberala, frisinnade, socialistiska, kommunistiska, demokratiska, frihetsvänliga, humanitära eller något annat vackert. De hämtade åsikterna i sina partiorgan lärde sig repetera dem för att sedan presentera dem som sin övertygelse. Det gjorde sig aldrig besväret söka tränga in i de åsikter de förmenade sig omfatta efterforska varifrån det här rörde eller vad det verkligheten inneborde samt vart de ledde. De begejstrades av den ordsköna utstyrseln till att utan vidare acceptera dem. Så kom det sig att själva pionjärerna här i landet för de dominerande politiska åsiktsriktningarna vilka under årtionden så hänfört kämpat för sina ideal ännu den dag som är, icke är och i stånd klargöra för vare sig själva eller andra vad de menar därmed. Ja, ju längre tiden lider och de reella frukterna av den ideella kampen trädar i dagen desto svårare, för att ej säga omöjligare, blir det för de båda frihetskämparna att förstå sin egen sak. Situationen artar sig allt mera konstbesynnerlig. Det kan sannoliken vara på tiden- att talet om åsikternas lika berättigande och lika värde brytes och att vi äntligen ägnar de politiska och kulturella idéer vi omfattar och verkar för också en smula reell uppmärksamhet. Idag, mindre än någonsin, kunde vi frigöra oss från realiteterna i denna värld jag vi ej plötsligt se oss ställda inför en verklighet av ohyggligaste slag är det nödvändigt att vi snarast bringa vårt ideella tänkande i överensstämmelse ej mindre med vårt mänskliga förnuft och vårt samvete än med verkligheten som sådan. Inte det är farligare för ett folk än att i sin ideella strävan Låta förleda sig att överge verklighetsgrunden varor det bygger. Förlora sig i fantastiska spekulationer. Vi måste återgå till verkligheten. Se denna sådan det är samt därefter även inrikta vår ideella och praktiska strävan. Vi måste nio lära oss att kunna skilja mellan åsikt och åsikt- Sanna och falska idéer. sann och falsk kultur. Detta är ett grundvillkor för att vi överhuvud ska kunna bevara vår plats. Så som ett fritt och oberoende folk i nuet och framtiden. Mm, där har vi den artikeln och om du säger det är några välvalda ord. Uh, som Elof skriver här då. Uh, jag tänker det är väl lite i klang med det som Nigel höll föredrag om att vi måste lita till vårt förnuft uh, istället för uh, mystic mysticism och sånt som uh, är saker som man um, baserar sin, sina handlingar kring men som inte är bevisat eller som uh, uh, man bara accepterar för att andra tycker så eller för att det känns rätt att det... Ja, det är så. Ja. Så. ja Nej, det här det är, ju, det är ju nästan lite otäckt att det här skrevs för hundra år sedan mm -hmm. precis uh, Nej, men för att, att det har ju verkligen blivit så och, och det är ju som det här att man säger bland annat vi we live in a post-truth society, det här med vad som är objektivt sant, det är, det är liksom, ja. Äh. Och, och man kan ju få höra det ibland när man diskuterar i alternativa kretsar om saker och ting och så säger man att, men det där, eller den där teorin eller den idén, eh, den stämmer ju inte. I alla fall inte helt. Då kan man ibland få höra kommentarer, ja nej men så kanske det men Men Det, det skapar bara splittring och, och, och, och prata om det Att det inte är helt skulda liksom mm. Utan det, det, det, är viktigt att, det, är det viktigaste är att vi håller ihop Men Det kan ju inte jag hålla med om då Det var ju som Någon sa Klokt att Jag, jag står hellre splittrad i sanning men förenad i lögn. Va? Och det är väl det som Wille och Felix som trycker mycket på det här, han, han har ju tagit upp det flera gånger det här att vi, vi måste verkligen först bygga någon slags grund på, och, och och ha en gemensam korrekt uppfattning om vad som är sant och vad som inte är vi kan liksom inte skippa den fasen eller man ska uttrycka det. Och, och börja kämpa för någonting För då, då det kan det lätt bli väldigt fel mm. och... Precis. Nej, Det var väldigt välskrivet det, det är lite svårt att hänga med i den här, det här gamla språket Och läskemangen liksom. mm. ja, jag, ja, jag håller med Uh, och det här är ju lika gärna kunnat vara skrivet igår känns det som trots att det är skrivet för uh, snart 100 år sedan 1929 uh, det är intressant att läsa det han skriver om, och egentligen det jag skriver är det liksom, uh, det som sägs idag också att liksom det ska finnas åsiktsfrihet men egentligen är det så att det finns bara åsiktsfrihet åt ett håll men inte åt det andra så man ska hela tiden tycka som alla andra och tänka som alla andra Gör som alla andra och bara hålla med om det som sägs i, i pressen. Men får man först tycka någonting annat så kan man lätt bli utfrist och kallad för en, en massa glåpord. Eh, så det blir ju lätt hänt att vi, vi avlägsnar oss från förnuft och samvete, som han säger där i. Och en annan intressant grej som jag tänkte på, eh, från vi har förstått på samhället i Japan. Så, så har de samma stil där tyvärr att de har även ord som uttrycker att du ska bete dig på ett visst sätt när du jobbar på ett företag eller att du är bland folk i samhället som gör att det inte skapar någon, någon splittring så att ja, många i Japan kan ju då tycka att som kanske botarelevt där ta att det är lite svårt att få sanningen ur dem för att du måste lära dig känna dem riktigt väl för att de ska yttra vad de egentligen tycker. Annars kommer de bara säga någonting snällt eller äh, ja, politiskt korrekt eller ja, det som företaget tycker eller samhället tycker för att inte skapa splittring. Äh, men sen så finns det ju det här i, i hela världen. Det är bara det att i Japan så har man äh, japanska termer som, som uttrycker det här specifikt att man ska vara... Ja, two-faced eller three-faced. Sen kan ju folk vara det i andra samhällen också att man kanske är på ett sätt med familjen och på ett annat sätt med kompisarna och på ett tredje sätt med företaget och på ett fjärde sätt ute i samhället. Men jag tycker att det var en lite intressant sak som sades där. Men sen kan det bli att de ibland skapar situationer som blir lite av en gråzon ibland där det kan bli svårt att lista ut saker men men det kan ändå finnas en gräns, kan jag tycka, för vad som är rätt eller fel. Även om det är svårt att kanske dra den linjen per, på något perfekt ställe i sanden. Men folk eh, blir då lätthämt, kanske vilseledda och övertygade av de här idéerna utan vidare eftertanke som man skriver där i, i texten. Eh, och jag kan tycka att det är exakt likadant idag. Och jag tror att de har listat ut för långt mer än hundra år sedan att och jag tror även George W. Bush sa det för länge sedan att um, om du nämner en lögn tusen gånger så blir det en sanning. Och egentligen så blir det ju aldrig det men jag förstår vad man menar med det. Att folk som har hört saker tusen gånger i, på radio och tv, de kommer inte sluta att repetera dem här och tro på dem så hårt att det finns nästan ingen återvändo. Det blir väldigt svårt att få dem att tycka och tro och tänka någonting annat eller försöka vara lite mer rationella eller logiska eller gå till botten med olika saker och ting utan de får en viss övertygelse som sitter i dem väldigt länge och, och då blir det väldigt svårt att, att tvätta bort det och, och få folk att lära sig att de faktiskt kanske har haft fel i, i många år och det blir också obekvämt och oskönt att inse att om man har levt på ett visst sätt under, under lång tid efter en viss livsstil och, så kanske man inte vill erkänna för sig själv att man har fel eller har haft fel heller att den psykologiska käftsmällen är för stor så att man vill liksom bara begrava det där med, med kognitiv dissonans och, och ge sig själv dåliga argument till att fortsätta att tro på längden och fortsätta att låtsas som det regnar. Så det, det var någonting som jag tänkte på väldigt mycket när, när jag läste den här texten. Mm. Ja, en jättebra reflektion. Det blev lite som det där med min, min sanning som... Ja, de här spirituella grupperingar brukar ju slänga sig av sådana termer och kvantfysiska transformationer och sånt där som bygger vidare på kvantfysiken som i sig är en mystik, eller är inblandad mystik där och kabbala och så vidare men ja, man försöker ju fånga upp det här att människor ser att det är saker och ting som inte är fel i samhället och så kritiserar politiker och sådana här fiktiva, eller människor som eh, presenterar som att de har makt men egentligen inte har det då. Att man, mm. man är kritisk mot dem och samlar ihop den här grupperingen och eh, ja, får dem bort från sanningen, eh, vilket del av jag här då pekar på i, i artikeln att eh, ifall vi vill få till en förändring i en positiv riktning för samhället i stort, vilket innebär eh, att ja, vi som bor här och, och lever, då, ja, då behöver vi förhålla oss till sanningen innan vi kan formulera någon form av motstånd. Och innerst inne så vill nog alla människor vara goda och ta beslut utifrån vad som är rätt. Men det, det som gör att de inte gör det är ju den här urkinniga propagandan som vi utsätts för ända sedan födelsen. Då. Så att det blir... Våran så kallade sanning då, fast det är ett stort lugnmaskineri för det mm. Nej, jag, jag, jag tänker på det du sa där Daniel, liksom att det här att man tar in saker och så bygger man upp sin världsbild på det liksom och det är ju det är väldigt jobbigt och provocerande för människor om om man ifrågasätter de Premisser som de har tänkt utifrån. Och som man har tänkt på. Man har tänkt utifrån de här premisserna i åratal. Och så kommer någon och säger att Nej, men det där kanske inte stämmer. Det blir oerhört jobbigt. För då har man ju tänkt massa saker och funderat ut. Men, men, men de premisserna. Eh, man har haft, eh, kanske inte stämma då, om, om, om någon liksom gör det möjligt för den så, så, så kan det bli oerhört besvärligt och, mm. och det har jag erfarenhet och det tror jag väl alla, ni också många av oss som lyssnar, att eh, det, jag menar har själv åkat ut för det. Jag menar, det var ju min stora, vad ska man kalla det för, mentala kortslutning, eller vad man ska uttrycka det för, det var när jag blev uppmärksamma på 11 uh, september. Och det är ju en premiss som alla har att om det händer något riktigt stort allvarligt i världen och vi ser det på tv, då, då får vi se vad som verkligen har hänt. Liksom. Då, då, då visar i alla fall kamerorna någonting som verkligen har skett. va Men eh, det förstår man ju då när man eh, sätter sig in i, i 9-11 att så kan det inte vara. Och då ska man plötsligt dra undan liksom en premiss som man har haft i decennier att eh, media faktiskt rapporterar verkligen mina händelser och att det finns flera olika konkurrerande mediebolag och att de konkurrerar ju om allt då. Det är inte så att de skulle låtsas konkurrera om eller vara oänds om vissa saker och sen så är de i själva verket en stor propagandamaskin vad det gäller annat då. Men det är, så är det ju. Det är ju den enda ringliga slutsatsen som man kan dra. Mm. Men jag förstår att det är jobbigt att uh, ta in och flika sig. Det var det för mig. I alla fall. Mm. Samma här. Det var det med ja, även om 11 september inte var det första jag kollade på så var det ändå det som slog hårdast som gjorde det ondast att ta emot. att Jag inte hade förstått det på mer än 10-12 ja, år och sen när jag förstod det så kändes det ju inte jättebra för att man upplever att det raserar stora delar av ens tidigare världsbild i en splitt sekund. Eh, så, ja, jag mådde väl själv inte jättebra efter det, alltså, de veckorna och månaderna som gick efter det. Men eh, sen återhämtar man sig och sen så blir man mer och mer avtrubbad med tiden ju fler lögner man inser. och Då blir det lättare att ta emot det. Man blir mer och mer van eh, och härdad. Mm. Men, eh, för mig var det samma sak som för Patrick i alla fall. Att det var just det eventet som ändå gjorde det ondast att inse. Det, det var det. Jag, tror, jag tror det var det här händelsen man inte får prata om under världskriget som var den, den svåraste för mig. För då hade jag, var jag med Sverigedemokraterna när jag insåg det. Och då hade jag ju redan ja, visat utåt att jag var emot Sveriges invandringspolitik. Och det var ju ganska stigmatiserat i sig. Så man blev ute i slutet nu ganska, ganska många sociala grupperingar. då. Och sen så upptäckte jag då att man, man började liksom leka med tanken att det som det här partiet, det man absolut inte får ifrågasätta inom det, det kanske ligger till på ett annat sätt. Och då insåg man att aha, här kanske man inte blir så långvarig, vilka överhuvudtaget ska jag kunna umgås med. Så att det, just den här sociala grejen tycker jag har varit svårast för mig då. Att ändå våga följa vad som är sant och rätt trots allt eh, omgivningen skriker på en. Att man, ja vill du vara kvar i våran gruppering här så kan du inte tycka så eller så. Så ja, men ja, jag har ändå stått på mig och tänker att ja, jag att andra, jag hoppas att andra kan följa efter för att det, det är svårt att vara först. Det är det. Mm. Ja. Men jag, jag, jag kan ju hålla med om det, att, att efter september det är väl inte den, den största eller allvarligaste lögnen som vi lever med, eller man ska uttrycka det, men, men det var den första som jag fick en insikt om liksom, det var, det var den första rejäla käftsmällen eh, Och den minns man ju då mm, mm. Eh, och, och ska man göra någon sån här eh, Matrix-referens så kan jag säga att Agent Smith hade kommit där och jag var Cypher och någon annan sa eh, Ska du ha det blå pillet eller? Ska vi placera dig tillbaka i Matrixen i någon fin villa och och du kommer inte att minnas någonting så hade jag sagt: ja, Köp på, köp på! <laughs> men eh, nu så är jag ju väldigt glad att jag, att jag fick den här knepsmälan och de här insikterna. För det, det har man ju haft en, en enorm nytta och finning av i sitt liv. Men, men det var väldigt fruktbart, det var det? Det är ju så menar, man, kan, man kan tycka vad man vill om sanning och verklighet. Men, men sanningen och verkligheten kommer inte att ändra sig. Och, och därför så är det eh, allra bäst att, att eh, acceptera den, hur den är. Mm. Utäcker det och får möjligheten att göra det. Ja visst. Ja, ska vi köra artikeln med två då? Yes. Då är det slagorden, så är den en lyssnare som vore snäll att, och läser den här texten åt oss. Och det tackar vi för. Här kommer den. Ur tidningen Nationen. 15 november 1929. Slagorden. Ordets makt över tanken var känd och uppskattad redan i de första tiderna. Vad folket behövde var bröd och skådespel, menar Cesarerna. Brödet så som Lekamli och skådespelet så som andlig spis. Och betraktelsesättet har under år tusendena ej stort förändrats, oberoende av styrelseskickens skiftning. Maktsträvarna idag har blott förstått att bringa nyttjandet av denna ordets underbara makt över tanken i fullkomligt system. Människorna är ju komplicerade varelser, i sitt handlande behärskade en av logiskt tänkande, en av känslostämningar. Det utvecklade sig också tidigt till en dogm att vägen till framgång och makt gick fram i beslöjelsens tecken. Det gäller framförallt att noga beslöjens innersta tankar och planer, att finurligt dölja dem för yttre världen, för massan som måste hållas utanför skeendets realiteter. Så skapades miljön för den beslöjade politikens regim, för de signade slagorden, alla dessa med konstpopulariserade, förnuftlösa talesätt, varmedels folks öden under århundraden länkats av okända krafter mot okända mål. Ej utan självan även i folkmedvetandet den uppfattningen burskap. Att ordet, när det gällde allmänna värv, blott var till för att dölja tanken, det vill säga sanningen. Men man rakt lät att gå till grunden. Självklart var dock att metoden i längden ej kunde hålla. Förr eller senare, när bedrägeriet blottats, måste reaktionen komma. Granskar vi närmare den utveckling vi idag jubbas över, skulle vi finna att den i sällskord grad bygger på illusoriska föreställningar en oändlighet av klingande ord och fraser tillkomna i syftet inför folkets massa beslöja fakta. Den offentliga diskussionen behärskas så gott som helt av dessa tragglande slagord. Rörande vilkas innebörd och reella syftning medborgarna i regel saknar begrepp. Slagorden som dag efter dag predikas i inom situationstecken kulturorganen är de konstruerade just efter grundsatsen att medelsbestickande talesätt bringa människornas förnuft på avskrivning och istället ge känslotänkandet herra väldet över själarna. Har vi i årtionde efter årtionde sett det rådande inom situationstecken demokratiska systemets lovsjungare i pressen i storslagna artiklar avhandla alla dessa konstfärdigt aktualiserade begrepp Höger, vänster, borgare, marxister, demokrati, parlamentarism, liberalism, socialism och så vidare. Men hur många av de inom situationstecken sakkunniga utläggarna av slagorden kunde ens själva den dag som är prestera plausibla definitioner över dessa? När det inlåtar sig därpå någon gång röra sig utanför demagogiens fält är det strax borta. Och varför? Jo, därför att deras lagord ej varit annat än medel till massornas distraherande och förande bakom ljuset rörande det som sker. Deras reformer presenteras alltid med ett föregivet syfte, vilket i regel är raka motsatsen till det i verkligheten avsedda. Allmänheten, över vilket eländet ytterst går ut, har dock även sin dryga andel i skulden till oefterrättslighetstillståndet, den godtar utan att bruka sin sunda urskilningsförmåga, det klingande orden, accepterar axiomatiskt utan att pröva och marscherar blindt fram till de linjer som av ledarmarionetterna i den beslöjade kosmopolitiska härskarmaktens såld anbefallas. Striden för nationellt återupprättande i Sverige måste först och sist föras i tecknet av en kamp mot de förvillande slagorden vad då det rådande omoraliska politiska systemet efter marxism, marxismen söndra och härska bygger? Ja, det var den artikeln där. Och ja. Min reflektion var väl lite att, att propagandan får människor att agera efter sina känslor istället för sitt förnuft. Och känslorna styrs av en felaktig världsbild. Jag hade ni någonting? Jag är lite. producent här också, så jag sitter med alla instrument. Ja, ja. <laughs> jag? Jag håller med. Bröd och skådespel är ju en gammal klassiker, och det är. Ju med hjälp av all eh, underhållning och skådespeleri- som man håller massan utanför skeendets realiteter- så som man uttrycker det. Så i, idag så är väl det moderna skådespelet- att folk kanske kollar mycket på eh, sport och tv-serier och så vidare. Allt vad det kan vara som underhållning. Eh, och så ser man till kanske att folket har tillräckligt med mat på bordet. Och då... Och då Eh, har man ju sett till så att folk eh, har tillräckligt med underhållning men de behöver jobba en hel del också och om de får för sig och titta på lite politik på tv så ska de få de slagorden och termerna som tvn presenterar via de så kallade nyheterna. Och då blir det ju väldigt svårt att sätta sig in i hur någonting fungerar om du kanske sover åtta timmar, jobbar minst åtta timmar och sen har du restid fram och tillbaka till jobbet du har kanske annat att tänka på också utanför det. Och den lilla tiden som du har kvar så kanske du vill ha lite underhållning. Och ibland så kanske du får spendera 20 minuter på nyheterna som läser upp 6-7 saker i 3 minuter styck. Och avsluta med vädret och sen går man och lägger sig. Så att då blir det ju väldigt lätt att kanske kontrollera massan kan jag tycka då. För att du, du, du hinner aldrig sätta dig in i någonting. Du är inte intresserad av att sätta dig in i någonting. Du är bekväm med... Att få bröd och skådespel, eh, och att i mångt och mycket hålla med alla andra. Du känner safety numbers, som man kallar på psykologispråk. Eh, att du känner en viss säkerhet i att du känner dig trygg i att tycka som många andra, om du kanske röstar på Sousanne eller Moderaterna. Det känns skönt. Och du har kanske massor av vänner som är likadant. Då blir det liksom ganska enkelt att, att kontrollera massan. Så man slänger sig bara med de här termerna som man berättar om. Som kanske exempelvis som konceptuella termer som demokrati eller vänster och höger och så vidare. Uh, ja. Och det är så jag upplever att man i mångt och mycket styr uh, massan. Och det finns även en bok skriven av Gustav Lebon som heter The Crowd som jag har rekommenderat som är skriven för över hundra år sedan som, som pratar om det här på ett väldigt bra sätt för de som är intresserade. Så det var det jag tänkte på när, när jag läste den här texten. Mm. På. på. –Ja, det, igen, det är nästan lite skrämmande att, att de här texterna är skrivna för hundra år sedan. Man känner ju så mycket av det idag. Och just det här liksom med att man, man har vissa slagord och nyckelord. Och sen också tänker jag på det här att man, man tillåter ju en en livlig debatt och, och, och politiker och, och, och samhällsdebattörer de får ju eh, tycka saker och, och debattera och gräla nästan livligt då eh, men det är inom en viss korridor va? en åsiktskorridor det är vissa saker som man får eh, debattera om och om man går utanför det eller ifrågasätter premisserna Eh, kring det här då då åker man ut va, då, då får man inte vara med längre och det gör ju det att om man är en samhällsdebattör eller, eller politiker ja, men då håller man ju sig i den här korridoren för, för klimat utan utanför den då, då ringer de inte med va då är man kört då får man eh, börja steka hamburgare eller köra sopbilar eller någonting. <går> då kan man inte vara med i det här och jag kan, jag kan ge ett, ett väldigt intressant eller ja, väldigt intressant, som jag tycker var ett intressant och konkret exempel Jag lyssnar ju inte så mycket på radio men ibland så åker man i bilen och man slår på det och då hamnar jag på en en eh, debatt i eh, en bil med har sån på program som heter Krasch eller Konsensus då, då kör de omkring en bil och debatterar saker för att det ska vara lite musik och kul då. Och då var det eh, en herre som ni kanske känner till som heter Henrik Jönsson. Han är ju en sån här högerdebattör betraktas han som fanns Jönsson. Det var två Jönsson. Och hon är ju vänster. Och så debatterade de då om det är okej okay att klimataktivister eh, ställer, sätter sig på motorvägar och, och, och kastar... Eh, spaghetti på konstverk och såna här saker för att, för att hjälpa till att rädda klimatet då. Och det tycker ju eh, Fanny Jönsson då är, är berättigat då, för det, det är så viktigt det här. Va? Men, och Henrik Jönsson, han tycker ju inte att det är bra. Men det är ju för att man går ifrån eh, såna här demokratiska metoder då, Så man ska ju man ska ju driva de här frågorna på ett civiliserat sätt. Man ska inte sätta sig på motorvägen eller, eller förstöra konstverk då. Men det som är rätt irriterande då kan jag tycka det är ju att den här premissen som alltid här vilar på den här, det är ju en turism då eller det är en dogm. Att den uppfattning vi har om hur klimatet förändras är så sant och riktigt och vetenskapligt fastställt då? Det vill säga att den mängd koldioxid som människor producerar genom sina aktiviteter att det är den största faktorn som påverkar klimatet men det har vi ju faktiskt ingen aning om Det vet vi inte Men om man Framför det, skulle Henrik Jönsson eller någon annan sån här debattör säga det? Ja, då är man ju ute i kylan. Då. För att det är ju, där tar det stopp va? Det är där Det får vi inte debattera eller ifrågasätta. Men vi får gräla och debattera hur mycket som helst. Bara det bilar på den premissen. Och det är väl igen då det, det som beskrivs här. Att, att man har vissa saker och slagord och sådär, men, men man har egentligen inte funderat så mycket på vad som ligger bakom dem och det som ligger bakom dem, om det faktiskt stämmer. och Man skapar ju också, det är ju hela tiden också det här, jag menar, det här med illusionen av val liksom man kan man kan välja att vara höger, man kan välja att vara vänster, man kan välja att vara eller så. Men egentligen så så inte jag se att det spelar så stor roll och att det här med det som vi kallar för demokrati idag det är ju, det är ju mest någon slags eh, religiös eh, ritual som, som inte ger några avtryck eller faktiska förändringar i samhället och hur det ser ut. Mm. Det är Ja. Jag tycker det är viktigt att han trycker på det här med definitioner, att saker som är, är omdebatteras väldigt mycket i olika debatter och sånt är inte väl definierade. Så som rasism, alla människors lika värde, främlingsfientlig, ja, de är väldigt luddiga begrepp och jag tror det är liksom man målar upp en bild av vad människor ska tycka om de här orden. Så kan man använda dem eh, på lite olika, på olika sätt då. Och eh, jag tycker också det är intressant att eh, när, när man liksom diskuterar tredje riket och, och eh, nationalsocialismen och sånt. Så, så är det som att eh, tyskarna helt plötsligt vaknar upp en dag och så, ja ah, nu ska vi bli onda och hata judar. Men det är så enkelt, det är ju inte riktigt sanningen egentligen utan man får ju aldrig... Eh, något bra svar i propagandan. Men vad var det som gjorde att det blev de här reaktionerna i Tyskland? Eh, vad var det som lockade in tyskarna i, i nationalsocialismen? Så det har ju intresserat mig en del. Att eh, läsa dokument och sånt om, om det. För att jag, är lite, jag är intresserad av propaganda. Och hur det kan få människor att göra saker som de annars då inte hade gjort. Och gärna i grupp då. Mm. Mm. Så, och det är ju väldigt mm. nyttigt. Ja. Ja. Nej men jätteintressant. Och, och det är väl lite det som är syftet med propaganda. Det skrev ju Jacky Lull om. Det här. att man ska, få, alltså, man ska få människor att handla på ett sätt som är emot deras natur. Och, och, och känslor för vad som är rätt och fel. Liksom. Mm. Det, det är något man vill åstadkomma med propaganda. Och, och att de ska agera på den, de, de sanningar man manifesterar i propaganda. Liksom. Jag menar, ingen av, om vi går tillbaka till det här med klimatet då, så ingen hade väl satsat på en motorväg eh, och, och, och stoppat andra människor från att komma fram om de inte verkligen trodde att det här var liksom, eh, att vi. Eh, var på väg ut ur livets korridor, så som Fanny Jönsson uttryckte sig då i den här debatten. Så allvarligt är det nu, va? Vi, mänskligheten är på väg ut ur livets korridor eh, tack vare att vi, de här eh, koldioxiden då eh, ökar så kraftigt, va? Så att, och det, ja, så, att, och, så att man får människor att göra saker som de annars aldrig hade gjort eftersom de tror på de här, och det är ju domedags klokt igen då. Sen mm. kan det väl i och för sig vara så att klimatet är på väg att tippa över och, och vara helt åt skogen. Men jag, jag, jag, jag kan inte se att det finns något stöd, vetenskapligt stöd för att det skulle vara de här förändrade halterna av koldioxid som, som äh, åstadkommer detta då. Och det sen också det här att hur dåligt folk är insatta i det här för att de, de tar till sig en sån här fråga va? För att det är ju viktigt då, världen ska ju inte gå under va? Men sen så frågar man dem då, jag kan ju fråga er också då, att hur mycket koldioxid finns det i atmosfären? Vet tror det Daniel? Ja, jag tror det var 0,04% procent i tiden och sen säger man att vi gick upp till 0,06% eventuellt på vissa ställen. Ja, ja men det är ju 0,0 <skratt> ja, det är, det är någonting. Mm. Det är väldigt lite. Mm. Och visst, man kan väl säga då att ja, men det är vet, lite cyanid. Men <laughs> atmosfären skulle påverka oss väldigt allvarligt också. eller ja. skulle på ja, Jo, för att det är en väldigt giftig gas. Då. Ja. Men, så att det kan ju vara så att den här koldioxiden har en väldigt väsentlig effekt, även fast den utgör en väldigt liten del av atmosfären. Och att en väldigt liten förändring då av den lilla delen skulle göra någonting. Men då får man väl för fan, ursäkta mig, <laughs> då får man väl utföra experiment. För att kunna bekräfta detta, att det verkligen, att det verkligen kan ske. Att, att de här förändringarna kan påverka och ha, ha liksom någon modell då kring detta. Mm. Men det har man ju aldrig gjort va? Nej. Man, man, man har aldrig, liksom då får man ju sätta upp ett stort växthus och så får man eh, pytsa in de här mängderna av koldioxid och så man ökar lite och så får man ser om man, om man kan få någon förändring i det här mikroklimatet. Då. Och det... Och det eh, Ironiska idéer då, eller det, är ju det att man sprutar ju in massa koldioxid i växthus för att då växer det bättre. Mm. Så att koldioxid är ju en, en, en gas som har ett värde liksom som man, man som uh, odlare köper och använder i sina växthus då för att och öka. Uh, men vad, vad som egentligen är växthusgaser är väl eh, vattenånga som befinner sig i atmosfären eh, i form av moln. Eh, man kan ju se på vintern, är det väldigt klart så blir det ju kallt. Och är det molnigt så blir det ju eh, mildare temperaturer. Så att, eh, men det är kanske lite svårare att, att beskatta vatten på samma sätt som man gör koldioxid. Då. Men egentligen så är det ju samma sak. Eh, koldioxid är också en eh, livsnödvändig byggsten Men, det, ja. men ge, ge dem inga idéer nu Martin ja. Så Nu ska vi, ska, vi, ska vi börja betala 20 spänn lite för vattnet här eller? Ja. <laughs> för det enda klimatet okay, De testar säkert gränserna för vad människor kan gå på det ligger väl ganska nära i pipen <laughs> med tanke på ja. allt men... annat som människor går på en annan sak är att om en koldioxidmolekyl släpper in mer ljus åt ena hållet än det andra, hur vet du vilket håll molekylen ligger åt i alla skikt av luft hela vägen upp när det blåser dessutom? Hur ska du mäta det? Och om du har massor med andra molekyler som påverkar, jag menar 6 upphöjt till 3 tror jag är 729 kombinationer, hur utesluter du de andra 728 kombinationerna? Och om du har 2000 toxiner i cigaretter och massor med tusentals med andra toxiner och massor med tusentals andra ämnen som inte är. Då har du liksom miljarders kombinationer som skulle kunna vara det rätta svaret. Hur utesluter du alla dem? Vad har du för teknologi? Och har du ens tid? <går> alltså, hur ska Nej, du komma fram till det att... precis och Oavsett om man, om man liksom kanske inte har någon förklarings, vettig förklaringsmodell eller förklarar de här mekanismerna. Så får man ju i alla fall ha utfört någon slags kontrollerat experiment. Där man kan ja. visa på de här mekanismerna. Liksom, att att ja, ja det här kommer att öka ja. medeltemperaturen i världen med sig och så mycket. För det har vi kunnat konstatera i det här mm. den här mikro mm. hären äh, här liksom, där vi har testat det här. Liksom. Men det har man ju inte. Ja. Man bara, ja, vi, vi tänker som så här. Mm. Mm. Jag tänkte på de här rädda folket De anser ju också att staten är korrupt på ett sätt. Fast det är ju att de egentligen gör för lite i den riktningen de redan... Um, går mot så att de är ju egentligen mm. mest myttiga idioter men om man tänker sig då att nordiska målståndsrörelsen hade gått ut och satt sig på gatan i samma korsning som de här våtmarks <grycker> gjorde då hade det nog varit lite andra bullar från polisens sätt jag tänka mig. Mm. Då är det hot mot mm. rikets säkerhet och allt sånt så den här typen av protester vill man ju ha för att människor ska få utlopp för sin frustration över hur samhället ser ut då. Mm. Mm. Men sen också för att vara lite nyanserad också att mänskliga aktiviteter kan ju påverka klimatet och livsförutsättningarna kan man väl säga då ja, på allvarliga sätt man kan ju se det till exempel i, i Tätbefolkade områden där man inte riktigt har någon koll på byggandet och så vidare. Då, och så börjar man bygga massa saker och, och, och hugga, bort, hugga ner träden som håller fast jorden och så vidare. Va? Och då får man mm. när, när det kommer, och det är såna här regioner då där, det, där det uppstår kraftiga skifall ibland. Va? Mm. Och Då blir det så att när de skifallen kommer så finns det inga träd där som kan hålla fast i jorden och så får man jordskred och massa mm. problem där. Och jag, jag såg ja. också det var en, det är nog, och det kan jag nog tänka mig stämmer också, att eh, när man byggde de här stora vattenkraftverken som vi har eh, uppe i norr då så har man påverkat rätt mycket hur... Eh, älvar och bäckar Mår och även Östersjön va? för att förut så var det liksom ett flöde som mm. som ja, betedde sig på ett visst sätt men, men när eh, allt det där vattnet har gått åt till vattenkraft då, så har det förändrat eh, ekologi mm. mm. så att det, ja, ja, man ska vara nyanserad liksom. men, ja, men just det här ja, alltså. och du kan ju du kan ju ut uh kemikalier i floder i Indien när henne som aldrig ska färgsätta sina tisch där, och så dör allt djurliv exempelvis, så alltså, man ska vara ännu mer rak på, alltså det kan ju ja. bara hälla ut toxiner i miljön Ja, ja visst, nej och vi har ju haft jättemycket problem med de här um, um, vad det bekämpningsmedlen DDT och sådana saker det har mm. ju verkligen ställt till, det i naturen men det mm. de har man ju kommit till rätta med mm. Men nu är det enda vi ska och får oss för, det är koldioxiden då. Mm. Överskuggat ja, allt. Mm. Ja, jag tror att oxiderna är värre. <laughs> det tror jag. De, de vill lägga över skulden på vanliga människor, att vi när vi kör vår bil till jobbet och så sprider den ut koldioxid, att vi ska vara, känna oss skyldiga då, medan alla de här Stora, multinationella företagen kan ja, färga Indiens floder och sånt där med utsläpp uh, av en massa gift och så ska, uh, ska man mm, inte, inte tänka på det. <laughs> Nej. Nej, det, tar ju bort fokus, det tar ju bort fokus från de verkliga problemen, gör det Ja, mm. exakt. Så. Nej, men det är så man håller människor i schack. Ränsla mm. och skuld. Ja, när, okay. när människor är rädda och sen, känner sig skyldiga för för. Mm. Då, då, ...då håller han sig på mattan. Mm. Ska. <laughs> yes. mm. Ja, ska vi ta nästa artikel då? Ja. ja. Då kommer den här. Nationen, fredagen den 5 juni 1931, sida 1. Vad är och vill frimureriet... Uppseendeväckande anklagelser av general Lodendorf. En förklaring av svenska landslåsen nödvändig. Den genomförda frimurarevolutionen i Spanien har återaktualiserat frågan om frimureriets roll i det nutida samhället. I senator François Cotis i vårt förra nummer publicerade uttalande karaktäriserades frimureriet av den framstående franske politiken som citat Den moderna politikens okrönta drottning Slutcitat. på skilda linjer såsom Vatikanen, senator Cotill och general Lodendorf hävda enstämmigt uppfattningen om frimureriet såsom en världsenhet och en dominerande världspolitisk makt samt se i detsamma den verkliga ledaren och anstiftaren av de överallt med sådan energi bedrivna strävandena för de nationella kulturernas omstörtning och den bolsjevikiska världsrevolutionens genomförande. När någon gång ordet frimureri råkar nämnas i denna tidning har det varit vanligt att redaktionen uppvaktats av förtidningen Strävanden livligt intresserade personer i hög samhällsställning officerare, aristokrater och tjänstemän som i egenskap av frimurare bett oss undvika ämnet allmänheten kunde älgest, menade man tro att det svenska frimureriet hade något gemensamt med det internationella vilket icke var fallet det svenska frimureriet var i motsats till det sistnämnda som citat det våra, slutcitat vägrade att samarbeta med, klart nationellt och kristligt, ägnade sig uteslutande åt välgörenhet samt tog avstånd från de politiserande logerna. Från något håll varnades dessutom tidningens redaktör för en fara det för honom såsom inskriven medlem att offentligt röra vid frimyreriet. Den som skriver dessa rader hade nämligen en gång för Tvenne årtionden sedan av Tvenne Malmöbröder låtit övertala sig att inträda i därvarande loge. Varvid han även haft att begå den barbariska ed så upplästs och var i vid livets förlust ålagts honom att inte yppa om frimyreriet. I förbigående kan nämnas att undertecknad aldrig efter introduktionsceremonien bevisat ett lågsmöte, ej heller betalt någon stadgad avgift samt senare även skriftligen anmält sitt utträde ur orden. Medan från svenskt frimurahåll allt samarbete med det internationella frimureriet som framhållet bestämt förnekas, hävdas motsatsen av auktoriteter på området som Vatikanen, Koti och Lodendorf. Vilken part har då rätt, frågar man sig. Vem talar sanning, vem lögn? Det bör givetvis vara av allmänt intresse och värde att få detta fastslaget. Vi vill ju här något närmare uppehålla oss vid general Lodendorfs i hans uppseendeväckande skrifter framförda anklagelser mot frimureriet det svenska inbegripet. Det kan förtjäna nämnas att generalen från den dag han öppnade sitt fältåg mot citat den överstatliga makten i hela den judiska världspressen framställts som citat en bruten man som citat förlorat herraväldet över sina nerver slutcitat. En ståndpunkt som dock ei längre låter sig hävda i Tyskland. Frimureriets hemlighet juden. Citat: Frimureriet har ingen hemlighet, men det är en hemlighet. Slutcitat. Yttras i Lännings handbok för frimurare. Citat: Frimureriets hemlighet är överallt juden. Slutcitat. Säger general Lodendorf. Citat: Frimureriet är en judisk institution. Vars historia, grader Ämbeten, lösenord och förkunnelse är att från början till slut, skrev 1855 den berömde judiske rabbinen Dr. Isaac M. Weiss. Så som karakteristiskt för den inom högre grader härskande mentaliteten må citeras följande ur en höggradmästares tal vid en sökandes upptagande i högre grad. Citat, Vi har orsakat icke utan skräck och bedrövelse tänka tillbaka på den sorgliga natt var genom helgedomen Salomos tempel förintades. Mycket av de våras blod utgöts och våra förbundsbröder ströddes för världens vindar. Vad som för övrigt än kan vara förborgat härunder kan jag för tillfället icke avslöja för eder. Men tiden ska nog komma även för er, då detta ska komma närmare i dagen och ni själva betraktar detta mörker med andra ögon. Ni ser här templet förstört, pelarna brutna, trappstenarna ryckta isär. Detta ska för er symbolisera alla de sorgliga öden som vår orden fått erfara. Den har blivit ett rov för främlingar. Våra förbundsbröder är skingrade. Märker vi nu här den förlust som vi lidit. Men ännu har våra hemligheter bevarats. Ännu har ingen vågat överskrida denna linje. Slutcitat. Enligt general Lodendorf är frimureriets citat välgörenhetsutövning inskränkt till bröderna och deras anhöriga endast kamouflage till beslöjande av dess verkliga strävan. Vilket frimurerna själva erkänner i sina hemliga skrifter som går ut på att tillintetgöra de nationella staterna och deras kulturer samt istället upprätta ett salomoniskt judiskt världsrike. Den inskrivne broden fostras systematiskt för detta mål och påverkas i sitt tänkande och handlande därefter förvandlas till konstgjord jude till en kämpe för den judiska världshärskartanken. Det finns bara ett frimureri Citat, «Hela jordens frimureri bildar i själva verket blott en enda loge», säger general Lodendorf. «Alla loger lyder under den oberoende orden Bris, söner av förbundet, som är den ledande hemliga judeorden över hela världen. Den grundades på 1840-talet, är spridd över hela världen och övar inflytande på alla judiska organisationer. Den räknar som sina medlemmar de bekanta ledande 300, utgör där jämte den judiska generalstaben, är en hänsynslös företrädare för det judiska folket och för den judisk-kapitalistiska världshärskartanken, samt övervakar staternas och de inflytelserika partiernas politik. Till den höra de ledande judarna i hela världen även alla som under världskriget varit verksamma och de som särskilt framträtt vid revolutionerna i Ryssland Tyskland och Österrike Ledningen av den styrande lårsen finnes i New York Slutsitat I Brissordens festskrift 1902 skrev dr Gustav Karpeles: citat Frimureriets idé har framgått ur judendomen, som dess grundare gäller Salomo, som såg Israels högsta blomstring. Ord och beteckningar är och till största delen tagna från hebreiskan. Sverige utgör enligt general Lodendorf nionde provinsen av världsfrimyreriet och intar inom detta en framskjuten ställning. Sålunda bygger tyska landslåsen på grundförfattningen för stora landslåsen i Sverige. Vars officiella politiska representant är högerpartiets ledare, amiral Lindemann. I spetsen för det svenska frimureriet står en blott för Salomos vikarie, svenske konungen i hans egenskap av provinsens regent, känd överhetsperson vars namn i övrigt skall bli en hemlighet, Tills han personligen övertar regeringen, tills dess befaller han genom sina vikarier, Slutcitat. Grundförfattningen för stora landslåsen i Sverige innehåller följande, citat Den vise konung Salomo nämnes såsom ordens stiftare och första stormästare i den av honom upprättade fundamentalkonstitutionen är förordnat att stormästarens värdighet ska förbliva inom hans släkt. Slutsitat. I citat frimuraförbundets allmänna grundlag hämtat från citat stora landslåsen vänskapen i Preussen fastställes följande beträffande förhållandena låserna emellan. Citat Tredje grundlagen Fullkomligt isolerade låser finnas icke. Varje enskild lås loge eller låsförbund storlås inträder automatiskt i A. Nationalförbundet, Nationalstorlåschen. Genom förmedling av detta nationalförbund inträder alla låscher i B, Storlåsförbundet, Universalstorlåschen. Slutcitat. Robert Fischer säger i sin lärlingskateches som 1875 särskilt erkänns av alla tyska låscher's protektor kejsar Fredrik den tredje som kronprins. Citat. Alla jordens bröder utgöra en enda loge, bildar blott ett enda samfund. Slutsitat. Man måste ha upptagits i en loge för att bli medlem av Frimurarförbundet. Och är denna loge en L laglig och F fullkomlig, en allmänt erkänd, så ligger därmed vägen fri till alla loger i hela vida världen. Därför meddelas honom, frimuraren, kännetecken på att han, okunnig i landets språk i främmande länder må giva sig till känna som anhängare av KK lika med kunglig konst en benämning härledande sig från frimureriets roll som konungarnas störtare. Jag tänker att vi stoppar lite där för artikeln var väldigt lång och jag har väl en liten reflektion här Kring att ja, i Sverigedemokraterna så var man ju väldigt zionistiska. Men sen så när man börjar ta sig vidare från det så hamnar jag hamnar i alla fall jag, i nationella grupperingar som har förstått det här med judarnas roll i världen och varför världen ser ut som den gör. Men det finns ändå de som har förstått den här frågan som eh, går med i sällskap som kanske inte är under svenska orden direkt men som har koppling till det. Och jag har varit själv inbjuden på ett sådant möte här i Göteborg för kanske tio år sedan och jag valde inte att komma med någon mer, men det var ju spännande att se vad det var för någonting. Och det var ju ett möte som leddes av en person med en käpp som gick och bankade med den och jag pratade lite med honom så kom han faktiskt från svenska frimöraården. Och så frågade om det här samfundet: och att det var nej, men det är ju bara att vi, vi träffas och eh, käkar lite gummat och sjunger sånger. Och ja, det är lite nationalistiskt prägel på det hela. Och ja, det som lockar in många nationella i det här tror jag kan vara att det, det är gamla traditioner. Det är många höga eller. Många personer som sitter på höga positioner i samhället och man söker ju stöd från dem då i sin politiska strävan. Eh, tänker jag. Och, eh, ja, Det, eh, det vore ju bra om de här, eh, de som är nationella och förstått eh, judiska frågan, eh, att de läser lite ur nationen kanske och eh, börjar tänka om för... Visst, det är ett trevligt sätt att träffa andra likasinnade på. Men vill man göra det under judisk övervakning? Ifall man då vill få samhället på fötter igen, det vill säga. För då bör man ju kanske inte vara övervakad av fienden, tänker jag. ja Så det var en liten personlig reflektion över det. Och jag kan vidare reflektera kanske kring det här med att Elof fick flera brev från Frimure som bad honom att inte ta upp de här sakerna. Vilket tyder på då att, att även nationen hade läsare som precis som i vår flashback tråd att de slaviskt följer vad utgivaren håller på med. För att det blir någon slags kognitiv dissonans i deras huvud. Huvuden, att de inser eh, innerst inne att någonting i det de eh, håller på med är fel. Fast de vill tysta eh, den, det ljus i mörkret som faktiskt belyser det här. då eh, Så att de blir av med själva tanken. Eller hur, hur, hur tänker ni? Ja, precis. Så. Jag tänker på vad, vad var det den, i denna artikel var det en annan artikel jag läste här i en där när de beskrev någon som han jobbade väl på nationens redaktion och någon gång så hade han... Nej, nej det var inte... Ja. Okay. Eller, ja det, är det, det, det, det, det är så mycket text men det är något som... En artikel som kommer i senare avsnitt men att... Ja, okay. det, det var ju svenska nationalsocialistiska... Ett av de här två om det var Sven-Ola Lindholms parti som hade en... en kassör som var frimurare och då började han kritisera Sven-Olof Lindholm efter det här för i början så var det ju en nationalsocialistisk rörelse som bestod av både Furgård och Sven-Olof Lindholm och sen splittrades den och då tog Elof Eriksson ställning för Sven-Olof Lindholm men sen när ytterligare en tid hade gått då så började han kritisera även Sven-Olof Lindholms falang då, då han hade en frimurare som var kassör mm -hmm. Mm. ja det, det jag minns av det jag läste var att i alla fall att han blev ju hotad av en frimurare och, och grejen är ju det att om man, om man, för att han hade gått med i frimururiet men sen så hade han aldrig tyckt det var någonting och aldrig betalt någon medlemsavgift eller engagerat sig där längre fram då. Men han hade ju avlagt någon sån här ed att om jag yppar någonting som jag inte borde så ska jag gröpa surmän, slöja sked och min lekamen spridas för vinden och så här, man, man får ju svära såna här sjuka edel va? Mm. <laughs> och, och så blev han, han liksom hotad då av frimurar om han, han pratade om frimurar så att de är ju de är väldigt angelägna om att, att inte, uh, ja det, då, det, det ska inte skrivas om dem. Nej, jag, jag kan väl också fylla på lite här med, innan vi fortsätter då med eh, ja vem den här eh, Ludendorff var han var ju alltså en, en hög eh, tysk eh, militär och eh, han var också politiskt aktiv under Weimar-republiken jag frågade här lite på skoj också en, en AI här då vad, vad han ansåg om fri och så här beskrivs det då att Erik Ludendorff hade mycket negativa åsikter om friviruriet. Han såg friviruriet som en del av en judisk konspiration och betraktade det som en falsk och skadlig organisation. Ludendorff ansåg alltså att friviruriet ritualer och symboler hade dolda betydelser. Till exempel tolkar han ritualen där personen blir symboliskt omskuren vilket vilken var av en koppling till judendomen. Han hävdade också att friviruriet hade en täckmantel av kristna värderingar, men i verkligheten styrs av judarna för att locka ärliga tyskar att ansluta sig. Och det här är alltså enligt perplexit mm. Och sen en annan reflektion jag kan komma om också, jag tycker det är intressant att det här eh, siffran 300 kom upp i det här sammanhanget, att det var en grupp på 300 som eh, styrde och ställde eh, kring fynberiet då. För att det finns ju en eh, sån här eh, BEP som det här Committee of 300 Och jag, jag frågade perplex det här om det också då. Och då säger han att Committee of 300 är en konspirationsteori som hävdar att en mäktig och hemlig elitgrupp grundade, grundades av den brittiska Arden 1727 och att denna grupp i praktiken styr världen. Enligt teorin, organiserar och kontrollerar denna grupppolitik, handel, bankvärlden, media och militär på global nivå för att upprätthålla en centraliserad världsordning. Teorin bygger på ett citat från den tyske politikern Walter Rauternay från 1909 där han nämner att 300 män påverkar Europas ekonomiska värld. Den ursprungliga betydelsen handlar om affärsledare med detta tolkare som förvrängdes i antisemitiska och konspiratoriska sammanhang till att handla om en hävlig maktdelit. Ja. Men mm. den där har man ju talas om. Det kom inte av fri handel. Men den kanske inte har varit så kopplad. Den kopplas inte så ofta till frimureriet. Eller eller annat. <laughs> Nej. Man har ju tagit över det då för att äh, folk som... Äh... För talas som committee frihandel att det ska titta på den här skinket de håller upp istället för vad som i verkligheten menas eller menades med committee frihandel innan eller när den här, när den här texten, texten skrevs. Ja, nej, och jag tycker det är intressant med källor och det är oftast de tidigaste källorna man hittar till saker och ting som som det ofta är, ligger mest i liksom. men sen kan det förändras. På olika sätt. Men det här var, var en ja, första gången jag hördes om, om detta. i Eller den tidigaste källan jag har hört om, om de här mm. Mm. Ja. Ja, Jag håller med. Det, de verkar ju under, under pelaren infiltration återigen. Och han säger ju även det att de de ska tillintetgöra stater och deras kulturer. Och det har man ju kanske sett mer och mer med hur man efter en tid bildade EEG som sen blev EU och sen så ska alla stater ha Euron till slut. Så man ser ju att det kanske seglar åt det hållet då, att det inte ska finnas eh, några gränser utan de här personerna, vilka de än är, ska få regera fritt. Och valutor ska inte vara kopplade till guld utan de ska vara... Få sväva fritt. och ja, De ska få liksom regera över alla länder och liksom bestämma över lagar och ekonomi och gränser eller ta bort gränser och så vidare till olika länder. Och det är ju liksom ja, det hållet det jag har seglat åt de senaste decennierna och kanske mer tydligt än vad det hade hunnit göra om det här var 1931. Så folk som lever i i nutid har ju kanske sett ett visst resultat av det här i form av EU exempelvis. och Jag tycker också att det var intressant att han nämner uh, Benaibirif eller hur man uttalar det, eller Benaibirif som ja jag tror att även på i engelskan så uttalar man något åt det hållet, fast man skriver med TH på slutet istället för s som man har gjort här. Och att det kanske är de som då uh, bestämmer över alla låser, och det skulle inte förvåna mig om det är så. Även om, om du pratar med vissa frimörer så kanske de hade sagt att nej men alla är fristående och de får göra lite som de vill men det kan ju bero på att den personen kanske inte är tillräckligt högt rankad för att veta om det här som Elof skriver om. Eller att de inte får säga det. Att de vet det men inte får eller kan säga det. Uh, så det var också någonting jag, jag tänkte på och att de kan ibland verka med olika typer av koder kanske i, i media som har att göra med esoterism eller eh, den dolda kunskapen som kan ha att göra med ibland numerologi, siffror eller färger där ja, vissa av de här kanske vill se sig som någon slags eh, soldyrkare eller faraoner, eh, finns det vissa som menar på och det är därför ni ser pyramider och obelisker lite överallt här i världen. Det är inte bara i City of London eh, som är ett litet bankdistrikt i centrala London som är skattefritt eller i Vatikanen eller Washington Monument som, som de här obeliskerna finns utan de finns utspridda överallt. Och de kan se sig själva som lejon som har tassen på bollen och det kan man även se exempelvis i i Kungsträdgården, hur tunnelbanestationen har frimuragolvet eh, och näsar X marks the spot och lejon med tassen på bollen eh, i parken i eh, Och De här lejonen med tassen på bollen kan ni också se runt om i hela världen i princip, överallt. Eh, och De kan också kanske använda sig av Färger ibland eh, där man kanske, om man vill gå till krig i, i tv så kanske är en amerikansk försvarsminister eller president som försöker visa blått i flagg så att den amerikanska flaggan är delvis blott, blå, som om den är vikt på ett sådant sätt att den framhäver blått så är det stor sannolikhet att man går till krig. Så det har de fått av den egyptiska stridshjälmen som var blå och var man faro över norra Egypten hade man en röd krona och var man över södra Egypten hade man en vit krona, regerade man båda så hade man både den röda och vita kronan och gick man till krig så hade man en blåa stridshatten på och det har man även infört i FN att en FN-soldat är ju kamouflerad med den egyptiska blåa stridshatten på så för er som har undrat över varför den är blå så har ni det där så det är eh, några saker som jag tänker på när jag läser den här texten, hur man har eh, eh, hur de verkar ibland. Och, och därför tror jag också att vissa länder har man sett till att införa så att de har blått i flagg. Exempelvis gjorde man om Sovjetunionens flagga till Rysslands flagga som har blått. Nordkorea har blått. Eh, Storbritannien har blått. USA har blått. Frankrike har blått. Holland har blått. Eh, i flagg så jag, Sverige, och Sverige har också blott och Finland och Norge det finns några Island, så jag tror att vissa av dem där är gjorda planenligt på sikt över lång tid, jag tror att de planerar ibland 50 eller 100 år framåt så jag vet inte hur de kommer spela ut sina kort i framtiden, jag har ingen aning men eh, det är i alla fall nå någonting som eh, som jag har tänkt på, så liksom rött och vitt betyder kärlek och fred och det vet väl de flesta, men många kanske inte vet att blått betyder krig på esoterism bara en parentes mm. Vad det gäller svenska flaggan så mm. har jag lära mig att det var folkungheten som hade blått men det behöver inte stanna Kanske de hade <laughs> ja. det här med världshärravärldet liksom. eller ja, det här med världsregering och så det är ju också väldigt tydligt med EU och, och först så hade vi Le League of Nations fanns det en gång för länge sedan men det blev ja. också, det blev United Nations då. Och det ja. är väl lite sådär och nu har vi ju WHO då mm. som mm. ska styra världen genom att eh, spruta vaccin i alla. Mm. <laughs> ja. Och det verkar ju vara äh, inte så vidarekänt att judendom har en så stor roll över frimureriet. Jag tänker till exempel, jag har ju varit på många förelag av jurelierna. Han tar ju upp mycket om frimureriet och sånt. Men det är ju väldigt sällan han pekar på äh, kopplingen mellan frimureriet och judendom. Så att det är ju många som förstått att frimurerier har någonting med maktutövning i samhället att göra. Men de förstår ju inte i vilken roll den spelar. Äh, man måste ju liksom sätta in all kunskap. Ny kunskap man förvärvar i ett fack, alltså vad är det som ligger överst och vad är det som ligger under i pyramiden för att ja, kunna lägga pusslet. För det är ju lite svårt om man, ja men det är frimurarna och judarna och jesuiterna och illuminati och alla, alla de som styr. Det är liksom alla grupperingar kan inte styra samtidigt. Utan det måste ju vara någon som har lite mer makt än de andra. Och det andra är väl förmodligen då någon form av dimridor kan man tänka sig. Äh, tänker jag kring det och... Äh, Vad det mer... Äh, ja, inom frymöreriet så får man ju veta att man ska hjälpa sina bröder. Äh, och äh, även då som äh, Elof Eriksson då, han... Han... Äh, hur frimurita trots att han hade svurit i den att börja tala om den, vilket man absolut inte får göra. Och då ligger det ju bröder eh, som är insvurna. att eh, de får ju uppgifter ibland, så här, till exempel att de, de eh, får lära sig att inte ifrågasätta. Så kan de kanske få en uppgift så här, ja, du ska lägga en död fågel i den och den brevlådan, men ställ inga frågor, bara gör det så här. Så att frimurit kan ju liksom. Eh, de högre ledarna kan utpeka någon person så att den ska vi utsätta för någonting. Och så är det de här bröderna som kanske inte alls har någonting otalt med den. Men de får uppgifter som de inte vet helheten i att utföra. Så på detta sätt kan man ju skrämma människor då. Och det, det finns ju även mycket användning av dödskallar och benknoter och sånt i. I och det kan ju få bröderna kanske att bli påminda om att det där kanske är en, en gammel broder som har svikit vårt sällskap. Eller att det, det kanske är meningen att de ska få den tanken för vem vet var de där benknoterna och dödskallarna egentligen kommer ifrån. Ja, så då lite reflektion kring det. Men ja, ska vi köra vidare artikeln eller? Låternas ja, arbete. Beträffande låternas verksamhet, skriver general Lodendorf, citat: I de lägre graderna förekommer allt vad frimureriet vill bibringa sina medlemmar i mera sammanträngd form. Innehavet av en högre grad, ja, av den högsta, utgör icke-tecken på att man är invigd i årens yttersta mål och vägar. De verkligt invigda frimurarna är att inströda i låserna och ha utan att framträda att inom och utom orden lösa särskilda klart betecknande uppgifter som blir de anvisade fragmentariskt av överordnade. Utom de invigda frimurarna och den stora massan av frimurare kunna ytterligare utskiljas sanna och arbetande murare. Sanna är ju sådana som icke-arbetar själva utan som är och ordens beskyddare protektorer som till brödernas främjande är högerligen nyttiga i stadsanställningar och utgöra en mäktig hävstång för frimureriets makt därtill borgar de för brödernas säkerhet Förstarna gjordes av frimureriet till dylika protektorer som blott allt för många lät missbruka sig tacken därför har de eller deras släkt fått erfara Frimurare såsom representanter för sin storlås finnas i stads- och tjänsteanställningar, även i de högsta, i de politiska partierna såsom deputerande, såsom ledare inom de högsta kretsar av förvaltningen och inom arbetarekåren, inom de fria yrkena, i synnerhet läkare- och advokatyrket, inom våra universitets- och övriga lärarekårer, i pressen, och i alla så kallade kulturella inrättningar, såsom i förlag, i bokhandel, inom konsten, på det protestantiska prästerskapets högsta poster och så vidare. En frimurare drar den andra efter sig, de näslar sig omedelbart in i det samtliga stads- och folklivet. Särskilt fast sitter frimureriet i förenings- och sällskapslivet av varje slag, så i politiska, religiösa, ekonomiska, kulturella och fosterländska föreningar av alla charteringar, Vidare genom Odd Fellow-ordens Rebeckagrad, genom medlemmarna i Systerförbunden och frimurernas hustrur såsom lagenliga frimurerinnor i kvinnoföreningarna. I föreningarna är folket lättare att hålla uppsikt över, där kunna fosterländska företeelser lättare saboteras. Det finns för detta ändamål så kallade frimurarklubbar som genom en bestämd krets av frimurare grundas av stolårserna men som trots sträng frimurarledning icke utåt utåtgiva sig till känna såsom frimurarinstitution Till de föreningar som ej faktiskt utgör frimurarklubbar utsänder frimureriet sina enskilda sänderbud Det finns knappast en förening i vilka dessa icke är företrädda. Ja, Frimureriet går ännu längre och skickar spioner för att göra observationer och anställa förhör med privatpersoner. Frimureriet griper djupt in i allt ekonomiskt och samhälleligt, ja även djupt in i familjelivet. Som ett osynligt, klibbigt stoft lägger det sig på allt och genomtränger det omärkligt. Frimuraren, bunden genom fruktansvärda eder, förblir i första rummet överallt frimurare. Genom frimurar eden bliva också eventuella samvetsskrupler blott allt för hastigt röjda ur vägen. Frimureriet vill således icke inskränka sig till att påverka endast sina medlemmar utan strävar efter att utsträcka sin verksamhet vida därutöver till hela människosläktet eller mänskligheten eller hur det äljest omskrives. Det utsträcker sin inverkan till hela folket såsom det fodras av dess slutmål att förjuda folken och säkerställa världsmakten åt judarna. Salomonisk vishet Citat Judarnas gud, Jehova, har som bekant ofta slutet förbund med sitt folk, slutsitat, skriver vidare general Ludendorff, Citat, Så visade han sig också för Salomo i Gabion, Gibion, den gamla judiska offerplatsen och sätet för förbundsarken, han utkorade honom till konungarnas konung, andra krönikeboken 1, vers 12. Salomo byggde därför templet åt denna Gud, andra krönikeboken 2, vers 1 och uppfyllde därigenom hans befallning till Moses. Salomo och detta tempel utgör ännu idag sinnebilden för ordet Jehova. andra mosebok 19, vers 6, citat i skolan vara ett rike av präster och ett heligt folk, slutsitat. Ännu i våra dagar representerar Salomo och templet den judiska rabinstatens makt och det judiska folkets maktsträvan, icke blott i religiöst politiskt avseende, utan även ekonomiskt. Enligt ortodox judisk uppfattning är detta liktydigt med religiös, politisk och ekonomisk förjudning av jordens folk under överhöghet av det i sig slutna judiska folket som för att bli spritt över hela jorden men som i Jerusalem och i ett prästerligt kungadöme eller i ett av rabbinerna lätt kungadöme där ska finna sitt uttryck. Salomo är judarnas nationella prästkonung och tempet i alla bemärkelser även i sin egenskap av bank och busch, den äkta judiska nationalhelgedomen så som också erkänns av kapitelmästaren i tyska stora landslogen. Salomos insegel, inom frimureriet kallat förtegenhetens Salomo-insegel, påtryckes den sökande brodens tunga genom en murslev, en liksidig triangel framställande Jehovas skaparkraft med däremot rätvinkligt handtag eller genom en dolk, den förvandlade mursleven Ve den frimurartunga som ej aktar detta insegel. Sovjetstyret, första steget till judisk världsmakt. Salomo-inseglet, den sexuddiga Davidsstjärnan, är för judarna symbol för de sex dagarna för världens skapelse. Samtidigt den geometriska bilden av Salomos insegel på tungan, varvid den sistnämnda tänkes som en liksidig triangel. I låserna av alla grader finner vi Davidsstjärnan. I den lägsta graden i Johannes lärlingslårsen träder istället för den sexuddiga stjärnan en femuddig, den judiska sovjetstjärnan. Den föreställer det ljus som genom dörren in till det allra heligaste strålar mot den i templets heliga stående juden när översteprästen återvänder till det heliga genom det åt sidan ryckta förhänget. Sovjetstjärnan symboliserar första steget till den judiska världsmakten. Frimurare-moralen Varöver bröderna brukar deklarera sin stolthet karakteriseras av general Ludendorff som höjden av omoral. Citat Barmhärtigheten fodras blott bröder emellan. Den utsträcker sig även till frimurarnas enkor och deras barn såväl som till föräldralösa barn av frimurare i hur starkt inskränkt. En frimurare förhindras göra affärer med en icke-frimurare, även om den är frimurarens arbetsgivare. Liksom juden måste hjälpa juden, även mot världfolkets lagar, så måste frimuraren avge edligt löfte att bistå bröderna, även om de skulle ha orätt och det streda mot den egna äran, samt giva dem underrättelse om analkade faror så snart de fått kännedom därom. Frimureriet är inom alla områden över hela jorden ett sällskap för ömsesidighet och dess barmhärtighet är en barmhärtighet på andra folks, ja, det egna folkets bekostnad och på bekostnad av all moral. Beträffande övriga mästardygder, förtägenhet, försiktighet och måttlighet, är det betecknande att saker som berör frimurernas angelägenheter icke få av bröder utan vidare behandlas inför ordinarie domstol samt vidare att frimureriet ängsligt övervakar att varje hot, det vill säga den offentliga diskussionen av angelägenheter, genast kommer till dess kännedom och att storlogerna genast sammanträda i och för motvärn. Hyckleriet förstärkes ytterligare därigenom att frimurarna som i logerna betecknar varandra som bröder utanför lårsen för profana mestadels icke-känner varandra som frimurare Därför har man också så som tilltalsord bröder emellan försiktigtvis valt ordet ni. Tror frimureriet sig bibringa medlemmarna en högtstående moral när de pluggar dem i kabbalistiska tecken eller ger dem hebreiska beteckningar eller skola de övriga bruken fullkomna dem? Man kan tänka sig den fruktansvärda verkan som måste utövas på karaktären hos de olyckliga som hemfallit åt frimureriet genom dess barnsliga, ovärdiga, skrämmande bruk såsom mörkrum, löjlig förklänad, knuffar i ryggen, slag i pannan, hot med dolk och svärd, läggandet i likkista, uppryckning i en galje vid stämplingen till konstgjord jude, mer och mer för varje grad. FRIMURAREDEN Angående den ohyggliga tystnadsed, de i frimureriet inlockade, fullkomligt ovetande bröderna redan vid inträdet i orden, åläggas, citerar general Lodendorf, artikel 7 i grundförfattningen för stora landslogen i Sverige, där i det heter, citat Bryter en broder trohetseden, som han svurit orden vid sitt första inträde, i det att han antingen för främmande okunnige eller för bröder av lägre grad uppenbara något av det som anförtrots honom inom orden, på vilket sätt det må vara, så blir han skyldig och försvunnen att lida den dom som han själv underkastat sig vid avläggandet av sin ed. Att min hals hugges av, mitt hjärta, min tunga och mina inälvor slitas ut och allt kastas i havets avgrundsdjup, att min kropp brännes och askan strös för vinden, och så vidare. Och överantvadas åt de obekanta och hemliga exekutorerna, osäker för deras hämnande händer på alla platser av jorden, varest rättskaffens och äkta fria och upptagna bröder befinna sig och utföra sina arbeten. Slutcitat. Citat, Allt vad man blott kan tänka sig av skadlig, omoralisk inverkan träder i bakgrunden, säger general Lodendorf. Citat, För den avskyvärda omoralen i ett högtidigt etslöfte om obetingad lydnad mot en fullkomligt obekant överordnad och avseende fullkomligt okända framtidsbefallningar liksom det icke-överträffar det pinsamma hotet om fruktansvärda dödsstraff eller det faktum att vara tvingad att begå eller förtiga handlingar som man brukar beteckna som förbrytelser. Förpliktelsen till blind lydnad gentemot det obekanta överordnades anvisningar och det fullständigt förtigande av samtliga händelser som blott på något som helst sätt står i samband med frimureriet och borgen för båda dera under alla förhållanden, ja, ett förtigande även gentemot bröder som själva anses som överordnade, ger åt frimyreriet dess fruktansvärda, karaktären undergrävande betydelse. Det ihållande upprepandet av ederna, svärandet av flera eder vid en upptagning, fördjupar avgrunden av omoral inom frimureriet. Slutcitat. Vi har här återgivit några viktigare punkter ur general Lodendorfs uppseendeväckande anklagelseskrift mot frimureriet. Det är nödvändigt att från ansvarigt svenskt frimurarehåll en officiell offentlig förklaring avgives rörande de oerhörda beskyllningar generalen framställt mot frimureriet, det svenska inbegripet. Sveriges folk har rätt att få veta hur du med dessa saker förhåller sig. Därest beskyllningarna ej tillfredsställande tillbakavisas kan den allmänna meningen ej undgå det intrycket att general Lodendorf har rätt. I sådant fall måste man ställa sig den frågan huruvida en institution som frimureriet kan vara lagligen berättigad i Sverige. Elof Eriksson Mm, jag måste ju säga att Håkan är en helt uh, underbar uppläsare. Jag glömde ju nämna det innan att det är vår tidigare gäst Håkan Englund som, som läser in det här artikeln om frimuror Och uh, ja, det passar nog honom väldigt bra. Han uh, talar ju på en demonstration där under coronatiderna och uh, ropar ut några frimurare vid namn. Uh, vilket jag tycker var, var väldigt bra. Uh, okay. det, hade jag, det hade jag faktiskt ingen aning om Martin att det var Håkan som läste detta. Jösses, var bra han är på att läsa. <laughs> han läser med det Men det är gamla krångliga språket. Ja, ja internet. Ja, jag verkligen. Så... Ja, men en reflektion är När man läser den här artikeln så finns det även på samma sida en fält Frimurar vid västfronten och det är alltså det här. Artikeln är skriven före andra världskriget, så det är under första världskriget då. Och där är det en bild då på tyska och eh, franska eh, befälhavare av något slag då, som möts i en frimura eh, Och då kan man ju tänka sig, vad var, vad var det som skedde under första världskriget? Vad, vad var slutresultatet? Jo, det var ju en stor för, förstörelse av europeiska nationer och även ett... Eh, Slaktande av unga, uh, unga, unga män. Och det kunde ju då ske. Uh, mycket uh, kanske på grund av att man utbytte information i sådana här frimära Som uh, är uh, högst styrda av, uh, av uh, judendomen då. Som, uh, som kanske har... Ett annat mål än att vinna kriget. Att det bara var en stor köttkvarn det här första världskriget utan något egentligt mål från någon stat att vinna landområden och så vidare. Ja. ja jag kan mycket väl tänka mig att vara så även vad det gäller andra världskriget. Mm. När, man, när man tittar på hur, hur de olika sidorna agerade i kritiska situationer. Så nej, att ja, kriget skulle pågå så länge som möjligt och så många människor som möjligt skulle dö. Och det som jag tycker är otäckt nu också det är ju det att, och det, och det är väl det man börjar göra när det, när det liksom luften börjar gå ur systemet eller man ska säga. Då, då bör man trumma på krigstrummorna. Och det som jag tycker är väldigt otäckt 30 i våran tid är ju att man gör det igen mm. nu, nu börjar man ju verkligen prata om krig och, och upprustning och... och äh, vi gick med i Nato också tidigare. Ja precis, mm. vi gick med i Nato. Ja tjoff så gick med i Nato. Det var ju ingen folkupprustning där inte. Och, och sen det, det är också ganska märkligt det här, och, alltså som jag har tänkt på att hade man frågat människor för tio år sedan liksom, ja ah, tycker du Sverige ska med, gå med i Nato? Nej. Skulle vi göra det men, men, men sen så plötsligt så börjar man prata om detta i media och politiker som en möjlighet och sen en självklarhet och så tjof så var vi med. Och frågar man om nu, liksom, tycker det är bra att vi är med i NATO eller när det var aktuellt och debatt om det liksom så ja jo det, det tycker jag att vi kan vara. Så att det, det, jag tycker det är så fascinerande det här hur, hur vi är så styrda av media hela tiden, hur, hur, det, hur det liksom formar det kollektiva tänkandet. Det, det är skrämmande. Jag, jag läste av en sån här sak om eh, Mona Lisa, den här målningen av Leonardo da Vinci. Eh, den stals ju i början av 1900-talet från Lohrön då. Mm. Och då var det ingen särskild målning, liksom. ja, den, var, den var ju schysst va? Och Det tyckte man, men det var, den hängde på en ganska oansenlig plats och så där då. Men så stals den och sen så började tidningarna skriva om den här stölden då, det var ju spännande va? Och samtidigt så började man ju skriva om då för att det skulle bli extra spännande och engagerande om hur fantastisk den här målningen var då. Och det blev mycket om det och till slut så kom den ju till rätta och då vill ju så många komma och se den då. så att då fick man hänga den på en väldigt speciell plats då och sedan dess då så har liksom Mona Lisa blivit världens mest fantastiska målning då <laughs> fast media var ju tungt att utse inte det först då innan människor tycker det var? men ja Mm. Men för att komma tillbaka till, till äh, artikeln då, äh, andra reflektioner, de, de nämner ju Oddfellow mm. och att de har kopplingar till, till frumeluriet. Och det är ju lite konstigt, vi var ju på besök där, de hade ju öppet hus, Oddfellow här i Göteborg. Mm, jo precis. Och vi var där lite nyfikna och då, då ställde vi väl någon sån fråga rätt upp och ner, liksom, har ni några kopplingar till frumeluriet? Nej, nej, nej. Men, men de är ju väldigt organiserade då på samma sätt och sen så blir det lite extra dråpligt när jag frågade eh, perplexit det igen då. Och jag menar jag, jag säger inte att den har rätt, de kan ju hallucinera ibland de här AI:erna. Men då står det så här att eh, Ornfälla Göteborg grundades 1895 när logen bildades den 25 mars eh, samma år. Den första låsen i Göteborg som är en del av den internationella frimurar- och välgörenhetsorganisationen av Fällor och Orden har en rik historia. Och är kopplad till ett globalt broderskap som sträcker sig tillbaka till början av 1700-talet. Organisationen är öppen för män och kvinnor och de bedriver eh, sociala och filantropiska aktiviteter i Göteborgsregionen. Företaget Larsson har också ett eget hus och en historia av att främja med gemenskap och kulturell aktivitet, inklusive konstföreningar och lokala evenemang. Mm. Mm. Där, där är det väl i, i Svenska frynieråden bör man ha en grund, men i Oddfellow så behöver man bara tro på ett uh, högre väsen. Men vi hade ju vår vän med oss där som frågade, måste det här högre väsendet vara Jehova? Och då vill han ju inte svara då och då innebär det att man kan ju vara antingen jud, eh, muslim eller kristen för att vara eh, Mejordfäller då. Eh. Ja, okej okay. men så är det alltså med svenska friminarorden då för att internationellt så är det också det här att man, det räcker med att man tror på ett högre väsen. Ja, ofta Ja. Men inte, det är inte så i svenska frimedrar, då, då ska det vara den aprahamnitiska guden då. Den. Ja, jag tror man ska vara kristna ja. Men det är lite olika, det är svenska frimedrarorden som har de här ederna som står i artikeln med Elof Eriksson. Och sen så finns det ju de andra med Oddfell och råtar i... Eh, Götiska förbundet eh, Svartiga ön och då har många sådana och jag vet inte vad som pågår exakt alla men de har ju andra intagningsriter så att man behöver inte svära en sån här ed för att gå in i någon sån där typ av hemligt sällskap som i slutändan ändå strävar mot samma mål som eh, världsljudendomen gör eh, så att eh, men eh, ja det är väl eh, om man, man inte ska gå med i ska <laughs> svenska, svenska frinområdet och då var det jag tänkte på mer uh, jo det var ju det här med uh, det finns ju väldigt många inom rättsväsendet till exempel som är med i uh, svenska frinområden och hamnar man då på två olika sidor av uh, i, uh, i rättsalen så så upp. ska ju en broder alltid hjälpa en annan broder så att då kan det ju bli jäv i rätten där då men det är ju ingenting som de avslöjar för profana som man då kallar de som inte är frimurare. Så att det blir ju väldigt korrupt system och sen så tillsätter man ju även andra frimurare när man kommit upp på en position i, inom en organisation- någon polismyndighet eller så, så kommer en fridmurar upp dit så tillsätter du gärna andra fridmurare. Så att då blir det ju väldigt korrumperat i slutändan där då, av just fridmureriet. Ja, det, det är ju, egentligen är det ju oerhört märkligt att man inte har några regler kring det här. Jag menar man brukar ju, det finns ju mycket med jäv och, och insiderhandel och sådana här grejer va? Men här är det ingenting va? Och, och det är precis som du säger att om, om två, eh, ja, om man representerar någon eller ja, om man är motsatta parter och är med i samma hemliga klubb då och, och, och i den här hemliga klubben så har man svurit någon ed som handlar om att jag om jag förordar min broder eller går emot honom så ska jag hängas upp. På en rostig spik. Kopparna. <går> <går> Mina ögon. Menar, då är det, det är så löjligt. Då är det ett fruktansvärt jäv som föreligger. Så klart. Eftersom man har gjort sådana utfästelser. Liksom. Så, ja. Ja, de kan göra använda sig av kvinnor också som är med i Rebeckorna eller liknande. Men egentligen så är det bara män som kan vara samma jag, jag efter att de har 24 eller något Men du har ju helt rätt i det att de ska hjälpa varandra och de har ju även regler som går utöver eh, Sveriges lagar och regler som de behöver följa om de absolut måste. Så får de liksom bryta mot Sveriges lagar för att göra någonting som de har blivit vårdrad Förutsatt att de tycker att det är rätt. Eh, eh, från en, en broder som är högre stående. Eh, och sen så kan de ju se till i rätten så att den som blir dömd får lägsta möjliga straff. Om det ens blir något överhuvudtaget. Eller bara villkor lite och lite böter. Och så precis som blir åt den personen. Liksom. Eh, mm. Så att de står ju över lagen och reglerna upplever jag mer eller mindre så de enda som kan åka fast det är ju liksom föden eh, de själva är ju förhållandevis skyddade välskyddade så att det blir ju nästan liksom omöjligt att trycka dit någon av dem eh, och eh, ja det det finns ett Youtube-klipp som heter The American Constitution Was Not Made For You av eh, James Ambass på Youtube för de som är intresserade av det där de beskriver det här med eh, hur lagen egentligen fungerar i USA och säkert alla, andras, alla andra länder lika så det vill säga att det är deras hus och när de säger we the people i konstitutionen i USA så menar de inte folket, de menar de själva, alltså people med stort p enligt blacks law refererar alltså till ja, globalisterna eller vad ni nu vill kalla dem för. Så att de bestämmer ju liksom över sitt eget juridiska system det är deras hus som de har byggt och de väljer hur saker och ting ska tolkas och vem som ska sättas dit och vem som inte ska sättas dit och det är därför de har man med luddiga termer eh, inom juridikens värld upplever jag. Eh, så att ja, de står ju liksom över allt det här det var bara min mm. Mm. Mm. Mm. Ja, kan man ju tolka det lite som uh, man vill där, som sagt. Då, ja. att, uh... mm. Men sen, uh, jag kanske går hem lite i förväg, Martin. Jag tror att jag har ett klipp till att spela, men det här mm. med krig och så, att Uh, och det, det, han kommer ju nämna det i nästa artikel Om vad det står i, i talman exempelvis Mm uh. ja, Ska vi spela upp den då Så, uh, Ja, absolut ja, Då kommer den här Nationen Fredagen den 5 juni 1931 Sida 8 Vida världen Det är tillåtet Att döda vi av nordisk ras har svårt att föreställa oss att en religion kan innehålla sådana regler för sina anhängare som att det är tillåtet, ja, förtjänstfullt att döda sina medmänniskor. Och dock är det så. Ännu idag gäller lagboken Talmud som judafolkets religiösa rättesnöre. Där i bland annat står skrivet, citat, Att döda en otrogen, icke-jude är ingen synd. Den som glömmer den gudlöses, icke-judens, blod, bringar Gud ett behagligt offer. Jesus och hans anhängare tillhör de gudlöse. Slutcitat. Citat. Vi böra där så möjligt är döda de bästa bland de kristna. Slutcitat. Att dessa israeliska lagbud icke är en tom bokstav lämnar historien med dess ändlösa rad av krig och revolutioner, tydliga vittnesbörd om. Enligt general Lodendorf gäller samma talmudiska morallära för frimureriet, där bröderna utgöra citat, konstgjorda judar, I frimurareden fodras med livet som insats ovillkåligt tystnad rörande allt inom orden. Den som bryter frimurareden Ska antvaras åt de hemliga och obekanta exekutorerna, osäker för brödernas hämnande händer, på alla platser av jorden, citerar general Lodendorf ur, citat, grundförfattningen för Stora Landslåsen i Sverige, slutcitat. Under rättegången mot mördarna i Sarajevo tillfrågade domaren enligt domstolsprotokollet den ena av mördarna huruvida hans ställning som frimurare haft inflytande på hans död? Mördaren svarade, ja. Domaren, har ni av frimurarna erhållit uppdraget att utföra attentatet? Mördaren, frimureriet är förbundet härmed och detta har styrkt mig i mitt förehavande. I frimureriet är det tillåtet att döda. Siganovic, mördarens närmaste uppdragsgivare och medbroder, har sagt mig att frimureriet redan för ett år sedan dömt Erkehertig Ferdinand till döden. Ja, här kan vi då se ett exempel på att frimureriet även kan utföra mord. Och ett känt sådant är väl på våran konung, Gustav III. Eh, och, eh, det var ju då av, av, av en ang. En frimörer som heter Anka Ström. Och det här mordet kan vi tänka sig då också har blivit beslutat vid någon sån här möte långt i förväg. Och det var ju intressant då att det var Gustav III's bror, Karl den trettande Han hette inte Karl innan. Men han blev ju kung Karl den trettonde. Och det är han som är frimöreriets beskyddare. Så att hans egen bror tog ju då en. Eh, Fri som under sin, sina, sina armar kan man säga. Eh, och sen så var det ju han även då som adopterade eh, Bernadotte etten för att eh, Gustav den tredje son Gustav den fjärde Adolf som blev den sista av Vasetten blev ju störtad då i den här statskuppen eh, 1809. Mm. Ja, hade för, ni något? var väl enligt historien om general i Napoli och ja. var. Det? Ja. Han det var att han skulle Gustav IV som störtades då han under hans så förlorade Sverige Finland. Och så officiellt och så vill man att tillsätta en general från Frankrike för att hjälpa oss att få tillbaka Finland från Ryssland då. Men det blev ju aldrig så. Och sen dess har ju Bernadotte Etten varit den som har varit på tronen då. Sen så är ju frågan hur mycket makt de egentligen har för att beskyddare kallas ju även för Salomos vikarie. Vilket tyder på det att det är inte han som har den högsta makten utan han tar ju sina direktiv någon annanstans ifrån. Och det är kanske därför han tillåts vara kung då. Ja. Ja. Hade du något, Daniel? Nej, men det är väl bara samma egentligen som jag sa innan att äh, de äh, bestämmer ju vad de ska göra, när de ska göra och hur de ska göra, det spelar ingen roll vad det är de står ju över alla lagar och regler och spelregler som alla andra människor behöver, behöver följa som är så kallade äh, medborgare så jag vet inte... Om det skulle funka med att skaffa sig någon slags så kallad LLC eller liksom gå ur medborgarskapet för att köpa sig någon slags frihet mot att inte kunna bli dömd för att man då inte är medborgare. Jag vet inte exakt hur det funkar när de spelar på att diplomater kan ju ha diplomatisk immunitet Så de kan ju inte åtalas, som jag har förstått det så det gäller ju inte bara kungen nödvändigtvis som inte är åtalsbar, det gäller ju även vissa andra personer som jag misstänker inte är åtalsbara heller eh, bara det att det inte nämns eh, så att, ja, det är väl eh, några av mina tankar som jag har kring det där i, att, i med att ja, det förefaller som att de liksom tillåts bryta mot lagar och regler som alla andra måste följa. Men det händer aldrig någonting när de gör det. De kan ju starta krig och begå en massa med krigsbrott utan att det händer någonting i kvarten och det spelar ju liksom ingen roll. Eh, ingen av dem behöver ju ta något eh, ansvar för det i rätten. Ingen av dem kommer sitta bakom lås och bom. det skulle bli chockad om det händer. Eh, Någonsin. Det spelar ingen roll. Även moderna företag, om de begår eh, massor med skumma affärer så, så tror jag inte att det händer något med dem heller. Så, så länge de är de som styr i, i samhället så, så spelar det ingen roll vad de gör för ett visst företag. Om de eh, startar krig eller har ihjäl folk eller säljer vapen eller sprutar ut kemikalier i Indien eller vad det nu kan vara. Det, det spelar liksom ingen roll. Det händer ju något med dem. Människorna, de är immuna som det mm. Ja, Och det är väl en del av den, vad ska man säga, den psykologiska krigsföringen också. Man ska uttrycka det och, och visa det också, att, att det inte händer någonting. Jag tänker på äh, Trump, han, han benådade väl Fauci till exempel och en del andra som hade... Eh, –propagerat för att människor skulle spruta i sig de här experiment, så kallade experimentella eh, drogerna. Men eh, sen så benådas han då av Trump med ett straight face. <laughs> så ska vi se att ja det är, det är skillnad på folk och folk, va? Mm. Precis. Mm. Och jag tror att när, när människor eller de här, när personer straffas på något dramatiskt sätt eller sådär i media då, då skulle jag nog säga att det antagligen är ett, ett skådespel det också mm. med en propagandistisk vinkel eller vinst på något sätt. Mm, det kan, mm. ju vara, kan ju vara någon form av ritual man behöver genomgå för att uppnå i viss grad att det måste offentligt bli äh, förnedrad på något sätt. Clinton hade ju det där Levinsky-skandalet. Sen så vet jag ju, kungen var ju utsatt för det här med att han hade gått på strippklubb för ett antal år sedan. Mm, uh, I Atlanta, 96 OS tror jag va? Ja. <laughs> mm. Så att, uh, ja... Jo, precis. Nej, det har varit en del skandaler och så där i kungahusen och kanske framför brittiska det <laughs> massa. Grejer mm. lite. Ja. Mm. Nej, Nej, de... Näskan, så, så kan det vara. Mm. Ja, de, de kör ett sånt ibland bara för att folk ska uppleva att det finns fri press i västvärlden och även förhållandevis välbärgade människor kan råka illa ut så att de liksom upprätthåller tron på demokratin, tron på den fria pressen och den grävande journalistiken tror man på det då tror man ju på demokratin också och då går man ju i röstar så att, mm. jag tror att det något åt det hållet och det kan vara lokala grejer som i Sverige om det var för över tio år sedan nu där det var att vdn hade förskingrat två miljarder till eh, takiland som var något bolag i eh, om det var Azerbaijan kanske där hon som styrde bolaget var diktators dotter och sen så hängdes han ut i media och fick en fallskärm på kanske 10-12 millar. Men eh, det hände ju inget. Liksom. Han behöver ju aldrig sitta inne eller någonting sånt. Utan Han fick ju typ sparken och blev smutskastad i media. Så de har väl säkert gjort upp, gjort upp det åren innan att... Ja, du sitter som vd i några år här. Men på slutet kommer vi smutskasta dig bara så att det ser ut som att vi är demokrati i det här landet. Bara så du vet. Och han lär ju bara sagt, ge mig en penna, vad skriver jag under? Så får han hög lön och fallskärmspaket. Och... Sen glömmer folk bort det efter två år. Liksom. Ja. Uh. Ja, han, Dan Eliasson måste ju vara frimär, alltså Så jävla dåliga jobb som han har gjort. Uh, det var väl någon, någon, någon på något, bo eller något boende eller fångavdelning som blev ihjälslagen av inter en intern. Och så börjar ju Dan som prata om ah, vad den personen varit med om för trauma. Vad är det som gör att... Den personen väljer att mörda så här att man istället för att, att värna om offret beskyddar äh, angriparen då eftersom denna då var en annan härkomst än svensk äh, och äh, man tänker ju vilket skriver det måste ha fått egentligen för. Bland svenskarna. Men sen så blir, blir jag av med det jobbet. Då, men då får jag ut ett ännu bättre jobb istället. Så att det sparkas ju alltid uppåt. Av någon mm. anledning då. Mm. Så. Ja det är märkligt. Ja, eller inte. <laughs> ja. Nu när vi, vet hur, när vi vet hur det går till. Men för vanligt folk så är det säkert, kan ju det ju säkert se sig märkligt. Att, men varför... varför för de som beter sig illa, eh, komma upp sig i samhället. Och, mm. eh, men där har jag faktiskt en anekdot eh, som jag kan berätta från eh, min grundskoletid. För att då var det ju en parallellklass. Så var det ju några personer som skulle göra ett prov, och så kom eh, läraren på dem att de hade fuskat. Och då liksom blev han så jättebrädd: Vad kommer hända nu? Så där då. Eh, men då den här läraren verkar ju vara ganska bitter på samhället. Så, så han säger istället. Grattis, ni får en femma För nu har fan mig förstått Hur det här samhället eh, Fungerar som man tar sig fram genom Att bluffa Oj Han lärde uh, nog ut mer Den dagen än vad någon sen har gjort Ja, ja De måste vara ganska bitter På uh, i världen uh. Ser ut att bara tvinga gå till den där skolan och vet att man hjärntvättar ungarna dag ut och dag in och så till slut så bara brister det och så får man, ja, får eleverna en liten glimt av hur världen egentligen ser ut bakom, propagandan då. Ja. Så att, ja det var en kul grej. Ja, ska ja vi köra sista. en Ja. ja. Ska, vi, ska vi köra sista artikeln? Så, och det är faktiskt jag ja. själv som får läsa nu. Och nu är det väl min stämma. Ni får läsa härnäfter. Men det här har jag ju läst in sen tidigare, då, så jag slipper koncentrera mig på att läsa. Och sen så mm, sköta inspelningspakarna för att det blir för mycket för min hjärna. Och försöka komma på något intressant att säga samtidigt som man rattar allting här. Men här kommer jag själv då som läser om Frimurariets hemlighetsmakeri: En fara för nationen. Ur nationen den 25 september 1931. Frimurariets hemlighetsmakeri: En fara för nationen. Herr redaktör. Det var med stort intresse jag tog del av vad nationen hade att berätta om frimureriet i nummer 10-11. till Emellertid inställs i frågan Innebär ej frimureriet genom blotta hemlighetsmakeriet en fara för nationen? Har vi ej rätt att fördöma frimureriet utan att känna alla de rysligheter general Ludendorff sägs kunna ha kunnat bevisa med äkta dokument? För min del anser jag... Att man har rätt att betrakta frimerieriet som en samhällsfientlig rörelse, endast med stöd av vad varje svensk känner till om sammanslutningen. Följande fakta kunna ju fastslås. ett Medlemmar upptagits nästan uteslutande bland inflytelserika ledarpersoner, alltså bland dem som dels genom statens försorg, dels genom privata institutioner, fått sig ålagt att bevaka större folkgruppers intressen. 2. Innan man blir medlem vet man ingenting om frimureriets strävanden. Först som medlem får man veta vad man har att göra. Endast lyda. 3. Frimurarnas påstående om att deras uppgift är att bedriva välgörenhet kan endast vara en skylt. Välgörenheten går blott ut på att skydda medlemmars anhöriga. Därutöver har man ej sett några värliggärningar. Och om man ej bildar en världsorganisation blott i syfte att göra väl mot varandra släktingar måste frimureriet ha ett annat mål. Ett mål som är av sådan art att man ej vågar tala öppet och som alltså behöver en vacker täckmantel. Fyra, Man blir frimurare därför att framstående och inflytelserika män är det. Man blir frimurare för att få frottera sig med gräddan och med den som kan stödja, hjälpa och befordra. Man blir frimurare alltså av egoistiska skäl, icke av sociala. 5. Frimureriet är så organiserat att medlemmar av de lägre graderna lyder order från medlemmar av högre grader. Det som tillhör de lägre graderna får aldrig veta varför det skulle handla så eller så. Det handlar alltså i blindo. Det har blott att lyda och ej, våga ej göra annat av fruktan för straff. Sex. Disciplinen bland frimurarna upprätthålls genom ett utstuderat skräckvälde. Det som bryter eden blir skoningslöst förfällda. Ja, detta är vad alla vi veta om frimureriet. Dessa fakta kunna ej bort resoneras. Låt oss nu granska de anförda punkterna och låta det sunda förnuftet tala. Vad som först faller oss i ögonen är att personer i ledarställning anser sig ha rätt att med ed binda sig vid en annan auktoritet än den som det allmännas bästa innebär. Det frapperar oss att en minister, en högre militär, en uppsatt statstjänsteman, en domare, en biskop eller en universitetslärare sluter sig till ett samfund vart vars yttersta mål är av internationell och tvivelaktig natur och vars medlemskap kräver en helig ed om obrottslig lydnad. Detta folkets utsedda och av folkets avlönande ledare anser sig alltså ej äga några absoluta förpliktelser mot respektive folkgrupper utan anser sig kunna tjäna andra intressen än det som de tillsatts för att tjäna. Sannoliken är i denna, detta sakförhållande groteskt. En folkets ledare binder sig till händer och fötter vid en okänd diktator, blott för egna fördelars skull, för att vinna befordran, förtroendeposter, utmärkelser, ordnar och offrar för detta pris folkets välgång och den personliga handlings- och tankefriheten. frimurarna svarar, frimureriet vill också folkets väl. Vi replikerar, lögn! Genom att vädja till egennyttan och streber streberandan gagnar man ej samhället. Genom att gynna krypa naturen och genom att lyda okända internationella viljor gagnar man ej nationen. Frimöreri betyder för ledaren maktmissbruk. Varje svensk medborgare med sinne för logik måste förstå att frimöreriet är något som icke kan förenas med ett sunt samhällsliv. Samhället fordrar av sina ledare öppna, ärliga ansikten och fria, oförskräckta viljor icke-skygge hemlighetsmakare och klavbunna strebers. Utan att behöva avslöja något om frimureriets yttersta strävanden kunde vi öppet stämpla dessa, denna rörelse såsom samhällsfientlig. Det fakta vi sitter inne med räcker väl för det. Om jag en dag blev besatt av djävulen och finge till uppgift att gå ut i världen och regera människorna och leda den i fördärvet skulle min första åtgärd vara att uppfinna frimureriet om det ej funnits förut? Jag skulle vädja till den mänskliga egoismen och i synnerhet ett, är mycket stark hos de ledande personerna. Och jag skulle genom att vinka med fördelar och allsjöns härlighet förblinda mina offer så att det rent av nedlätter sig till att krypande på knä avlägga en hel ed om obrottslig lydnad liggande i en likkista skulle jag också få dem att svära att hämnas på dem som ej lydde mina befallningar för att påminna mina offer om att de avlagt löften att de svurit att hämnas på mina fiender och naturligtvis för att påminna dem om det fara som de själva skulle löpa om de visade olydnad skulle jag styra ut dem med alldhanda kabbalistiska tecken ringar murslevar davidstjärnor etc och för att hindra andra än de som vore besatta av samma onda ande som jag att veta något om mina diaboliska avsikter skulle jag uppfinna särskilda trappsteg, eller så kallade grader, på vilka mina offer skulle få klättra i den falska föreställningen att det till slut skulle få sanningen uppenbarad. Skulle någon komma med pinsamma frågor eller lägga i dagen ett skarpare förstånd skulle jag genast flytta upp den oroliga trappsteg och skynda mig att hänga på honom några extra tecken och utmärkelser. Med sådana medel får man det mest tvångstyrda samvete att tiga. Ja, så skulle jag göra och sannoliken någon djävul skulle kunna utf utfundera en listigare och mera ofelbar metod att förblinda och leda. Tänk om det skulle vara en av djävulen besatt som uppfinnit frimureriet. Skratta inte. Vad vet ni? Ja, mm. en sista artikeln Före kväll då, uppläst av mig själv. Uh, och jag, jag tänker lite på det med uh, välgörenhet. Vi var ju på uh, Oddfellow, uh, det var ju förra året det var kulturnatta här i Göteborg så hade de epithus. De hade även öppet i år men då gick uh, varken jag eller Patrik. Men det var ju betoning där på den här välgörenheten att man donerar pengar till olika slags forskning. Men det vet ju vi efter att ha behandlat lite olika ämnen var... Och forskningen egentligen går ut på vad de håller på med. Att det själva grundparadigmet är felaktigt och sen så kan ju forskarna få hur mycket pengar som helst. Och kommer aldrig lösa kansens skåta eh, trots allt det här eh, givandet och pengar. För man uppmanar ju, eh, många gånger i frimuras sammanhang sina bröder att eh, donera till eh, välgörenhet. Det är ständigt där eh, bedjande efter pengar och jag har fått höra i alla fall. Mm. Mm. Nej men det är, väl, det är väl mycket organiserat som en, en religion. Där funkar det väl samma sätt med kyrkor och, och donationer och, och jag menar man, man gör väl bra saker men det är väl mest för att hålla en, en, en god fasad. Uh, och sen så är det uh, pruffens bakom uh, vid åren. Mm. Jag tycker också det är intressant att han skriver vad varje svensk redan vet. Det innebär att den här personen i alla fall anser ju att uh, svenskar i allmänhet på den tiden var uh, införstådda med de här sakerna. Uh, vilket uh, jag bara blivit införstådd sedan jag började intressera mig för uh, samhället och politik och började läsa sådana skrifter för skolan fick man aldrig lära sig det. Jag visste knappt ens om att frimureriet existerar efter att ha gått färdigt skolan. <laughs> så så undan gömte ju det. Mm. Men uh, ja... Det är ju tack vare sådana här skrifter av Ludendorff och sånt som florerar mycket på den här tiden som det fanns en mycket högre insikt kring de här sakerna. Och man varnade också för faran med rätta kan man ju säga. Då. Så vi har väl en ganska lång uppförsbacke om vi ska få, få tillräckligt många att inse de här sakerna så att man faktiskt kan börja göra någonting åt problemen. För så länge som de besitter all makt och ingen, inte tillräckligt många genomskådar den så kan de bara ha det som en psykologisk grej. Att haha, det spelar ingen roll att nu ser vad vi gör nu kommer ändå inte kunna göra någonting för att det är bara några få som ser igenom det här. Precis, och det skriver ju Jacques Ellon i sin bok Propaganda. De mm. Makten bryr sig inte om... Att några har listat ut det för de är för få för att kunna göra någonting åt saken. Mm. Och då, då betyder ju det att det är enda vä vägen att göra någonting åt saken. är att bli en, en kritisk massa. Och det blir man ju genom upplysning. Att tillräckligt många lyckas övertyga personer i sin närhet eller andra att äh, agera i sitt eget intresse istället för äh, den här världslitens intresse. Mm. Mm. De, de, ju... <coughs> ja, ja, de har ju inte ens också plocka upp folk som blir hyfsat framgångsrika. Så alltså närmar de sig företagare som eh, har lyckats relativt väl. Och ger dem säkert lite lovord och lovar dem att... Utöka deras business och så vidare om de bara går med i uh, en av deras loger. Uh, så jag vet, jag har en kompis som ganska nyligen berättade för mig att hans far har något företag som har gått bra. Och så närmar sig honom och så gick han med tillsammans med sin fru. Uh, så jag tror att det sker hela tiden om man når en viss nivå. Att de... Uh, ja, locka väl med ännu mera guld och gröna skogar och så är det många som ger vika och ja, går med på det helt enkelt då, av själviska skäl som han nämnde där i texten mm. Det är väl både piska och morot, det, är det, lätt, det bästa för dem är ju om, om moroten funkar, för det är alltid aldrig bra att använda piska för att då blir man ju <laughs> kanske lite motsträvig men i vissa fall gör det väl det säkert också att eh, om man är en framgångsrik företagare och så får man erbjudet gå med men tacka nej, eh, vänligt men bestämt, så kan man ju bli utsatt för till exempel om man ska gå till banker sen nästa gång då och eh, vill ha ett lån som man ofta behöver ha som en företagare då eftersom man, eh, ja det är så samhället uppbyggt så får man ett nej utan någon egentlig giltig orsak. Och det kan ju vara så att det kommit något sånt där direktorium eller eh, befallning eh, inom frimureriet att den här bankmannen som kanske också är frimurare då eller har makt att utföra det här eh, ja, helt enkelt nekarna företagaren att få lån för som en markering då. Så kanske mm, inte blir lika framgångsrikt längre då eftersom man inte kan eh, få företaget att gå runt. Mm. Precis. Ja. Så att ja, folk måste Nej. förstå. <laughs> Nej, och sen tänker jag på det här, du, du var inne på att, ja, att man visste så mycket då eller man, som han säger där. Alltså det var väl antagligen så att det, det var en helt annan tid och det här med tidnings- och boktryckeri hade ju liksom kommit igång och sådär och, och människor pratade ju mycket med varandra, mycket mer med varandra på den tiden och eh, det, det gjorde liksom att, att sådana här saker kom upp till ytan eh, och det kan jag väl jag tänka mig var anledningen till att man drog igång de här två eh, världskrigen då, då rev man ner den här världen och sen så startar man en ny värld, den nya världsordningen va? Och eh, såg till att eh, stoppa undan all den här eh, informationen. Och eh, som du sa Martin, man, man fick inte höra talas om frimureri eller många andra saker när man gick i skolan. Och man har inte hört så mycket om det på eh, TV och radio och så vidare heller. va. Och, och Det är också det här att det spelar inte så stor roll om några människor känner till det då. Bara de flesta inte och de lär sig också att, att sånt här är eh, dumheter och trams va? som man inte ska öda sin tid på. Men nu börjar vi hamna i en sån här tid igen då, att det finns ju i alla fall möjlighet för, för människor att eh, sätta sig in i såna här saker idag på ett sätt som man inte har kunnat göra tidigare eh, tack vare internet då för jag menar de här böckerna och de här tidningarna vi läser i och, så, och alla, allt det här man har satsa in i, det, det har ju alltid funnits där va, men, men det har legat i, i bibliotekens eh, lager. Eller på mikrofilm eller någonting. Och eh, då är det ju ganska jobbigt att sätta sig in i sånt här för då får man ju gå till biblioteket och då kan man ju inte ha då kan man inte ha ett jobb som man kan betala sina huslån och så vidare, vilket man måste göra då, sina skatter va. Så, nej, det är en väldigt speciell tid det här och eh, vi får väl hoppas att fler och fler människor eh, använder internet på ett, ett, ett sätt som man kan göra, för man kan ju också använda det till att titta på TikTok-videos eh, och, och katter va? Men... Eh, Mm. Vägen fram är väl, och... mm. Vägen till kunskap är väl att aktivt söka själv ställa, sig, ställa upp en fråga framför sig och så försöka ta reda på den genom att söka själv efter klipp istället för att bara ja. följa någon serie eller sätta på tvn och titta på vad som spelas upp just då för att då får man ju ingen kunskap då har man inte hjärnan i mode för att ta in den här kunskapen eller försöka resonera kring det man har tagit del av Nej, ja, men så, så är det. Ska man lära sig någonting för man gör det själv. Mm. Det kan och, eh, precis, och det gäller det att kunna ha förmågan att skilja bra information från dålig information. Eh, då är ju den vetenskapliga metoden ett ytterligt verktyg att eh, ställa upp en tes och se om man kan försöka motbevisa den. Eh, ja. Och att eh, i verkligheten så existerar inga motsägelser och det är ju det det oftast finns i... I propaganda och sånt, det finns alltid motsägelser och det är ju för att förvirra att få, som Patrik brukar säga, våra hjärna i syntaxerror för att vi inte kan få logiken att gå ihop. Så att man mm. överanstränger den och sen så orkar man inte resonera kring de frågorna längre utan man, man gräver ner det och fortsätter med, med livet i övrigt. Mm. Ja, men precis och det är ju det här som Orwell beskriver dubbeltänket. man ska Man ska ha syntaxerror i sin hjärna. Det vill de. Mm. Det är jätteviktigt. så Därför så, så ska vi och gör de flesta också accep accepterar egentligen ett saker som sanna då. Och blir väldigt upprörda när man. Om man på, påtalar det. Mm. Så, mm. Ja. Men äh, har vi har hållit på i två och en halv timme nu. Jag tänkte vi kanske börja bli dags att och avsluta för kvällen. Eller vad säger ni? Det gör vi. Det låter bra. Ja. Mm. Yeah, sounds good. Yes. Okej. Okay. Men då säger vi tack till våra lyssnare för att ni fortsätter lyssna på oss. och. Uh, på återhörande. Natten är så lång som aldrig förr och tankarna är de bara för. som hela den här sociala medien, för det, det, det är svårhanterligt. Alltså när internet kommer och alla så, och det här kommer bli så bra för demokratin, alla kan inte, kommer kunna uttrycka sina åsikter och ja, men jättebra och sådär, och sen så kan vi inte bete oss. Eller, ja, inte alla kan inte bete sig i alla fall. Så vi är liksom, då har man nu flera, ja men och försöker strama upp det med hjälp av med lagstiftning och så. så det, men det, det är svårt. Det, det var eh, tänkt att vara, förhoppningen var att det skulle vara något stort. För det var ju så här, tidningar hade ju knä, här sagt, så hade kommentarsfält där man kan kommentera på artiklar. Men det blev ju inte omöjligt, för dels så var den ansvarig utgivaren de ju ansvarig för det som stod där och det, det var ju inga snälla saker oftast. Eh, så att det blir liksom helt Så Det är svårt, samtidigt som sa, det finns väldigt bra med eh, är... Kan det inte vara så att väldigt många allvarliga saker undantrycks i våra samhälle och det finns ett så här, behov av att ventilera de här sakerna som är fel och att man då eh, försöker undantrycka det här från statligt håll genom att kalla det för hot och hat och eh, rasism, alla de här epiteten då? Jag ja trycka ner det Förut var det ju svårare, för vill du ja, men nå ut till en större, större publik så, så ja, en insänd här i tidningen. Eh, det tar ju lite tid att skriva ner den, kanske är sinförbannad först när du börjar. Mm. Men på slut kanske jag att en kundik så ska man till brevlådan och eh, posta det. Så det tar ju in liksom kanske att a av den ilskan. För vi är väldigt snabbt. Alltså, vi, vi har ju möjligheten att reagera med en gång och då kanske vi skulle ta ett litet andetag först. Men ja, men absolut att vi... Man var säkert eh, lika förbannad för 40 år sedan, men nu har vi en möjlighet att så här snabbt eh, kunna reagera på någonting någonstans. Så det är... jo, man, hade man skickat in en speciell artikel för 40 år sedan hade, vi den kanske inte, då hade man ju bara kunnat slänga den i papperskorgen eh, från tidningsredaktionen. Men nu kan man ju skriva mm. saker på olika väggar som faktiskt mm. kan ses av andra människor och då kanske det blir ett problem om man lever i ett väldigt korrupt samhälle tänker jag. Då. För att jag sett flera tendenser på att det, det är så. Mm. Ja. ja, det är en... Nej, men det är en svår... Vi eh, knepar sitt vi knepar, ja. eh, Jag hoppar tillbaka till den här bara, den sista grejen. Eh, det är inte så många som, jag tycker att det är, jag kan tänka sig att det inskänker yttrandefriheten för att värna den religiösa världen. Förutom eh, det året när vi skulle gå med i Nato och det brändes koraner eh, och hängdes upp en Erdogan docka. För då hade vi inte exakt den här frågan men vi hade en annan ju som var liksom ska vi förbjuda, förbjuda brändning av heliga skrifter? Och då var det hälften som liksom ja, det ska vi göra. Eh, och sen så ett år senare så kommer vi ner liksom på de här nivåerna igen. Så vi, vi, det är ju, ja men ungefär det du liksom sa, att vi vill reagera på saker som händer Så om man vill ha igenom någonting så kan man ju välja tidpunkten från statsmässigt håll om man vill få ett givet resultat och, så, och att man då kan säga att man blickar ja, folkets och det vilja. Herrej, om någon vill påverka i våran undersökning, det är ju att, att vi skulle vara så viktiga tänker jag. Ja, det är det är smärkt, jag. Men ja, visst ja men det har vi det, det är ju man kan ju hamna där. Eh, kanske inte så nu men man kan ju hamna där. Det beror liksom vilka vägar. Eh, politiken tar och vilka ja. eh, Man kan man visa den här, det finns ju vissa ämnen som får hotet och hatet att gå igång eh, hotarna och hatarna, att gå igång med mer, med liksom, migration, invandring, rasistisk diskriminering, det är liksom det, det triggar mest. Och här, lite smått där ser jag texten, men här är det liksom, hur, hur ägnar man sig som journalist åt självcensur och anpassning och gäller detta i jobbet? och du har vi nästan de 40 som avstår helt från att skriva om vissa frågor eller ämnen för att man inte vill rocka ut på det här uh, och nästan hälften alltså som liksom anpassar hur man rapporterar, alltså hur, vilken vinkel man väljer eller ja, på vilket sätt man beskriver och det här är ju för om någon de någonstans ska ta reda på allt som inte vi själva kan ta reda på liksom, granska makthavare och allt det här. Men, men man vågar inte göra det fullt ut därför att man kommer att bli åhoppbart. Framförallt om man är kvinna. Så är det här väldigt negativt. Liksom på nu mm. Är de rädda för sina kollegor eller är de rädda för läsekretsen? Du tänker att andra kollegor skulle ja. göra någonting? Nej, inte göra någonting ja. annat att, att de uppfattas så och liksom eh, ligga rätt i korridoren. Jaha, nej, nej. de är skulle jag säga, väldigt, eh, ja men gillar varandra rätt mycket, mycket. Till, ja. Mm. Så Det, det är de, de där ute som man inte ser. Publiken. Mm. Journalistkorgen idag är väl utövare av makten. För de har ju förmågan av att påverka människor. Och det är kanske det som folk reagerar på väldigt starkt på där: Eftersom det har varit väldigt undantryckt att ha en åsikt som som är att vi kanske har lite för hög invandring till Sverige och då blir man kallad för främlingsfientlig och mm. rasist och alla de här sakerna. och Då pyr det en någon slags ilska hos väldigt många människor och den kommer kanske fram i mm. de här mätningarna då mm. för Precis. att man har undantryckt det här Och den har ju till och med journalister själva nu sagt att de har varit förr 2015 och några år där man var Eh, inte tillräckligt hård eller kritisk i sin granskning. Eh, man hade behövt vara det. Eh, tänkte, det är väl bra att man ser det själv, men det är helt klart, allt det här mm. hänger eh, ihop. Som ett eget eh, ekosystem. Yes. Eh, ja, min reflektion över det, det är väl att eh... Jag, jag tänker att jag har som en tredje position typ att äh, man behöver ju inte alltid ta ställning för att det presenteras som en dialektik mellan två olika antagonister så behöver inte den eller den ha rätt och äh, jag upplever att det, de där tre ju liksom, gör ju mycket mäter men det gör också många till vänster. Så, och, så att det blir lite vad man belyser, men så, ja. så är det lite för båda lägren att man har snöat på en problembeskrivning och så är man ganska bind på sin sin liksom baksidan med det liksom. Jo ja, men, och det här blir ju, alltså, nu har vi ju liksom bara varit utom tre saker exempel och kör ganska Ja. Eh, ensidigt liksom på det, eh, ja, ja. I, ja, men här, För det är ju självklart så är det ju liksom, det, och det finns saker som görs bra och det finns andra som du säger som liksom är regeringen som är mer åt vänster som gör saker som inte heller är okej liksom. men det, det är mer egentligen den mitten som jag vill, Jag dels att, att det pågår en, en utveckling mot att det blir, blir färre och färre demokratier och yttrandeföretens eh, begränsas eh, mer och mer i en hel del länder. Och så är jag nyfiken på vad det kommer att bli av det. Ja, för att bara kommentera kort på det. Så jag upplever liksom att från höger kan de ha bra kritik mot vänster ibland, och från vänster kan de ha bra kritik mot höger mm. ibland, men det de oftast inte har det är en bra själv, alltså, det, självkritik. Mm. Den lyser ofta som mycket mm. i frånvaro, <laughs> tycker jag. Ja. Eh, ja. Det, och det är ju, man tittar på polisen, det, det är ju så otroligt polariserat, och man bygger ju upp det så också. Ja, och i, ja men, mm. så det är ju som, som privatperson eller människa, medborgare, så är det lätt att tro också att det är så polariserat. När det är så mycket nyanser mm. här emellan och massa saker som man inte ser. Jag var, Första gången jag var i Almedalen på eh, Almedalsveckan. Och så såg jag debatt mellan Morgan Johansson och Jimmy Åkesson och de gick på varandra, de såg sig censiterade så Sen efteråt så råkade de prata om varandra ju då och bara att det låts som näsluta nu, ni ska väl vara osams eller förstå att det så det är ärligt mycket spel också ja. från många sidor. Det är rätt. Mm. mm. Jag eh... mm. Klockan är 19.00. Nu ska jag sluta här. Mm. Uh, och det jag vill säga att det här är att ja, vi, vi, vi har en stark eh, demokrati i Sverige, vi har en stark yttrandefrihet. Uh, men det, det behöver inte nödvändigtvis fortsätta gå. så. För det beror på vad som händer i, ja, men, eh, framåt, liksom i, i, i var, vilka som sitter i nu är det någon som Så, så att jag tänker att man aldrig får släppa det där att värna om yttrandefriheten. Att värna om våra friheter. För man vet aldrig när vi är Ja kanske jag, du kanske jag Men tack så mycket, det var jätteintressant. Men jag har bara en reflektion. Alla här känner vi till Wilhelm Moberg och hans fantastiska författarskap. Men han var ju också en aktiv samhällsdebattör på 60-talet. Och då skrev han en debattartikel som jag tycker var väldigt intressant på 60-talet. Det var ju att han oroade sig för att Sverige höll på att bli vad han kallade för en demokratur. Och demokratur, det var ju ett ord som han hittade på då, som han myntade. Och man kan väl säga att det som... Men han definierade så här i alla fall då. Demokratur. Betecknar ett samhälle som till ytan är en demokrati men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet. Som saknar möjlighet för dissenderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor. Som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende. Där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger eller annat godtyckligt kollektiv man tillhör. Där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull. Där man som dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld och politiska motståndare. Och där staten ser mellan fingrarna med detta. Ytterligare kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs av staten själv. Och jag kan väl, alltså ja det kommer lite sådär men det här med sociala medier och så det som håller på att hända med internet och sådär. Jag tror att någonting som håller på att hända det är att väldigt många, många människor upptäcker att ja... Han hade nog tyvärr rätt, herr Moberg. Det, det, det kan jag känna i det här. Alltså. Att, att vi värnar om de här yttrandefriheterna. Men, men, men det, gäller ju, det gäller bara vissa saker, va? Annars får inte förekomma. Och en sak som jag också, angår det här med... Du, du räknar ju upp vilka punkter det finns där man inskränker yttrandefriheten av olika anledningar. Då. Ett stort område är ju medicin också. Där, där får man ju inte uttrycka sig som då, Det fanns ju fram till 2000-talet var det ungefär, så fanns ju kvacksalverilagen. Fast där avskaffar man den och så skriver man in det i patientsäkerhetslagen då. Och, ja. Nej, men det är, det är intressanta tider. Tack för ett ja. <laughs> spännande föredrag. Mm. Jag hade sista citatet. Ja. Får, eller ja, ja, ja. Det är från Torgnes Registraten som var chefadryckad på Göteborgs, bland annat Göteborgs, äh, Handels- och Sjövårdstidning. Såhär. är, har vi fått höra, en gåva som mycket får missbrukas. Vi hade trott att den var rättighet som föregående generationer slagits hårt för och som det deras arvtagare att hålla hårt på. Prästfriheten är en god sak i lugna och idylliska förhållanden. I stormiga tider är det spårvinkeliga fråga på liv och död. Mm. Och så tänker jag, skulle du lyfta in det du sa faktiskt?